Buongiorno. Good morning. Good morning. Good morning to you. Mirë ngjitesim që jeni ardhur në klubin e mëmësit. Sot është ditë premte, miqdashur. Data është 12 dhjetor. Un jam Blendi këtu bashmeherin, Artini, Oltën edhe Lorin. Si çdo mëngjes tjetër nga ora 7:00 e mëngjes do jemi së bashku këtu për te program sot muzikën e zinë ju me qira fjala është premtë dhe siç sot premte muzika është ajo që vjen për ju 711 mm -hmm. nga Beyoncé është kërkesa e parë muzikore për sot me qira fjala është bërë që tani uh, në faqen tonë Facebook Facebook i kem fraksion klubi i mëjesit nuk e dini nëse e keni paratë 711 por është siç i thot Beyoncé dhe Gezia Nona. Çkemë uh, një herë? Mirë. Mirë. Beneve. Bene, gati? Gati. Gati. Okej. Okay, është më but sot. Nuk është ai çfarë kam shrimen ca ditë të tëra, po. Mpas pak do të flasim me vajzën tonë të Motit mbi parashikimet e tjera. E nisim zyrtarisht duke shkrevur tani atë orarin në kompjuterit sa ora. Ora 7:02. gives everything she never had she showing her driving too fast moon is breaking through her hair she is headed for something that you won't forget having no regrets is all that she really wants ja mm -hmm. She's human due of the mission piece of innocence she laughs You're me getting old to baby Kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Could you add this song on Radio Club FM during the morning club? Send SMS with the song title and your name to 069 20 70 222. The first message you send, you win a prize. Kënga e ditës.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 Në vitin 1896, Joseph Raine bëri betimin si antar i dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara. Ai ishte afroamerikan i parë të zgjedhur në Kongresin Amerikan. Në vitin 1911, Delhi zvendcon Kalkutën si kryeqyteti i Indis. Në vitin 1915, erdhi në jetë këngëtari dhe aktori amerikan Frank Sinatra. Në vitin 1970, në Nebraska, Eduard Flanagan themiloi qytetin e djemve si fshat fermerës për djemt. Në vitin 1921, bëhet fjalë për luftën e dytë botrore, Britania e madhe i shpalli luft Bulgaris, Hungaria dhe Rumania i shpalli luft shtetëve të bashkuara, India i shpalli luft Japonis. Në vitë i 1906-73, Kenya fiton pavërsin nga mbretërje e bashkuar. Në vitë i 1906-73, Mirsu Bota një 1906-73, Catherine Loders nga Hollanda martuat me këmëtarin Amerikanë Xabi Checker. Në vitë i 1909-10, se me lohet partia demokratike e Shqipëris dhe kuretari saj zgjidet sa Liberisha. Në vitë 1.1991, Federata ruse fiton pavarësin nga bashkimi sovjetik. This is Club FM 100.4 Shërë Jeni um, um, në gjumin e mëngjesit, shëbience 711. Jemi këtu në Club e Femrë 104. Çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10. Mirëmëngjes edhe për sot jeni me Blendi Nerin, Artini Nolte dhe Lorin. Um, ë jemi të përmbërtë me muzikën e zilit, prandaj në 0692070222 mund të kërkoni nice. këngët që dëni dëgjoni sot mëngjes. 0692070222 ky është numri juaj ne kemi pasur gjithmonë. Këta mëshuar rasish. Duhet të jetë duhet të jetë kret ok. Um, ju <clears throat> mm -hmm. do të shajë untenin. Do, do flasim pak më gjatë, pak më gjërë, mm. pak më vonë Në lidhje me... Një tem të vogël që duha ta diskutoj sot me juve Në lidhje me fiset E nuk ka të bëj me fiset as uh, Sulajt, as salajt, as uh, As në një gjë e këti loj Por mm. me fiset uh, Maja Jo mërë shok, jo me më fiset Maja me, me fiset, uh, është, është e përdojrë si metafor Me njërzit e në gjashë me ty A, Me, me njërzit që janë si ty uh, Fisi ytë si tuash, por Por um, ka dy me ka dy me këtë kërkesën e madhe që ndonjëherë vën veten me shpatulla për që piese, ku di e të qenë pjesë e ku diunë të një orës së suksesit e famës e likeve e popularitetit që predikohet edhe shumë njerëz mendojnë ndonjëherë por çfarë vlen nëse nëse ti bën një emision të vogël në një radio të vogël apo në një televizion të vogël a ka vlerë ky emision sepse si e tëk kanalet kryesore tek ku diun ton tani ato të mëdhaja ato të mëdhaja po ato të mëdhaja ato Më këpëton, se që duhet them, mm -hmm. televizionet komptare, njëra tjetra, këtë duhet në se qëpar. Uh, dhe, mendimi ishtë, uh, mendimi është që, që ka, ka, ma djetë, ndosha më shumë blerë. Se sa, se sa, sa gjitha tjera. Por, tu lidhen fiset, fiset, dhe më ton, ideja është, në që fëse ti, qëllimin e ke, të bësh para, Tam. në kjo qëllimi ytë, ti vjen në këtë lojë, për të bërë para. Vetëm për të bërë para. Ai mm -hmm. më kërkon mënyrën se si të bësh sa më shumë para. Bëhesh i pasur. Të kesh pushtet që vjen nga paraja, të kesh famë që vjen nga paraja, atëre po. Ajo është rruga. Te televizionet e mëdha, te kraditën da, do të thonë se çdo gjë që është e madhe, spektakli, entertainment, e kupton? Zhvisho, sapo zhveshe, zëtohet që do të rrihesh kështu, po zhvishesh bën një kalendar për shkakun që të dalë lakuriç. Edhe on po ta bën një kalendar e, Do shta nuk të shqitet, po skandal të bëja, po jo Të pak të në meren, me ty për një god të gjatë Me lakuricin ti me po, do tërhejshë vë mendjen edhe Shkot të shbëri blendi Shishi Trupi E ku di unë se shfar Por nëse qëllimi jy të është një tjetër Nëse qëllimi jy të sharti jy të është puna jote është të ndikosh jetet e njerëzve Për shumë, që ufshin edhe 5 veta Edhe 5 veta Apo 10 Apo 100 apo 250 apo 200 se çu vjen. Por nëse mm. qëllimi i yt është të ndikosh pozitivisht, ta bësh më qeshin më të bukur, ditën më të bukur. Ëm, uh, cilësh sa vlera të tjera, po themi, mm -hmm. që nuk kanë të bëjnë me lakuriqësi, nuk kanë të bëjnë me me sa dashnorë ke, aku diun se çfarë, nga këto domethënë të... këtu. Se ky ky është gjilli që predikohet sot. Para, domethënë nga politika deri tek deri tek media, mm -hmm. televizioni, para, pushtet, lakuriqësi kur vri eh, drog, seks, rock and roll. Tash rock and rolli është, mashallah. Ku ma gjen se është rock and roll, Tallavando eto. Drog, seks e Tallavando. <hihil> Mund të ishte ëh, eh, siç na predikohet. Dhe ti thua, jo, jo unë nuk dua të jem pjesë e kësaj. Po nëse Zoti e është pjesë e kësaj, ajo nuk do të jesh i famshëm. Nuk do të jesh i madh, nuk do të jesh, uh, ku ti unë, nuk do të jesh si gigant, jaka. e kupton? Si mm -hmm. shpërtorë të shpresja. Amba, ndikoni edhe në pesë vetëve pozitivisht. Dhe puna jote ka vlerë se edhi çfarë, ajo tjera Ajo me me dixa me shkëlqim, ajo me super spektakël. Mhm. Mm S'ka sin dikimën jetën e njerëzve. Ajo është këtu. Kalimare. Ti si façë revistë, kthe tiatrin. Et. Nga fillimi. Mm -hmm. Es mbetet asgjë, absolutisht asgjë. Jo, jo. Këshilla varet se çfarë do të bësh. Këshilla do ta ndaj më herë. Ta mendojmë se fit diet, ndoshta duam të bëjmë para. Duam të bëjmë para. Ky është shëllimi ynë. Atëherë, buni gati gjonna, do të vishim të gjithë sot. Oh. Për të bër për të bërë para, po them. Mhm. Mm Por nëse na qellon ndryshe pastaj. Çe nuk duam bën para, po duam bën, duam bën një punë të mirë. Jo. Pasaj them metaforike këtë. Pasaj djejm fisin ton. Kështu që kjo është në këtë kuptim e kisha, oh maja. Faleminderit. Ehm, them bashkë me një çështë që kemi në Predator Fire School tani, kur themi do kemi më shumë muzikë që e zgjidhni ju. Open you take that jump. You don't feel the fall. Open the water rises.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 In all you had And I hope that you don't suffer But take the pain Hope when the moment comes You'll say They all lather And when that sun goes down Hope you raise your cup Oh I wish that I could wake the next All your joys and all your pain But until my moment comes I'll say sekrania luajmë në mëngjesin më i dashur 724 minuta tani jeni me Blenden, Jerin, Alden, Olden dhe Lorin. Mëngjesit. Është pragu i festave të fundit të vitit edhe ju e dini që të gjithë ne kemi atë merakun se mos uh, shtojmë në një 6 ta 7 kg më tepër sesa. Se duhet të kemi 1a2, për ta njerëz mund të ketë 1a2, për ta është më shumë se aq. Po, ëm um, kam një shpresë të re si raporton uh, BBC-a, që quhet IPE, po e them uh, ose IPE në mm -hmm. anglisht, ipër që po ta thuash uh, gjantesh insulin pro portionate ester. Nuk e di tamam se çfarë do të thon, por është një pluhur tan. ë uh, kjo IPE-ja përmban insulinë, më përmban insulinë uh, pro pionat ester. Mm e dhe yzër shkuet njësoj si shkuet e ester. Uh. Mm -hmm. ëh. Ja? Por çfarë ndoder që kjo mund të përdoret bashkë me ushqimin. Në dy studime që kanë bërë në Universitetin e Glasgow-ut dhe, dhe në Uni... Kolegjin e Londrës është provuar se njerëzit që përdorin ipen bien në pesh poja. Dhe kjo futet brenda ushqim. Është një është një pra pluhur. Gatuan dhe e hasin më pas. Me gatuan me këtë. Domethënë ushqimet janë gatuar me këtë, do ju janë dhënë ushqime të uh -huh. gatuara me këtë. Kjo mund të futet në buk, mund të futet në qofte, mund të futet kudo. Është uh -huh. një pluhur, është një uh, situash ingredienti ushqyes uh -huh. dhe kur ushqimi e përmban këtë, ti ha më pak. Për të kimjesin dhe... e ngopjes. Po, shëndom, kjo nuk shkon, uh, kjo nuk shkon në uh, situash nuk tretet, por shkon uh, dhe mbasi hyn në uh, organizmin e njerëzit, ëhm um, në vërtetë prodhohen disa hormone të cilat japin ndjesinë e ngopjes, le të presin oreksin, kështu që ti përfundon duke ngrënë më pak. Për shembull, në një studim që ishin bërë, njerëzit që hanin nga një bufet, ekishin bërë dy bufet nga ato që merr dhe haça duash. Njëra përmante IPE, tjetra nuk përmante IPE dhe ata që hëngrën nga ajo që përmante IPE hëngrën 14% më pak. Mesatarisht 14% më pak. Ngopeshin më shpejt. Pastaj e kishin ndruar. Një ditë tjetër kishin marrë ata që kishin ngrënë 14 cind më pak ktej, ijnçuar nga ana andej, hëngrën 14% më shumë, ndërsa ata që kishin ngrënë 14% më shumë një ditë më parë, hëngrën më pak. Kur hëngrën me ipe, u ulën edhe ata në atë nivel. Pra, ndihet ngopja dhe studiosit thonë që nëse këto studime, janë dy studime që kanë bërë deri tani në Angli, por nëse këto mbahen, kjo mund të përdorej gjërsisht të hidhej bukës, të hidhej ëmbëlsirave gjatë natës, nuk ndihet fare në shihe, nuk ka asoj. Nuk bën ndryshim. Efekti jo mbi ushqimin, por çfarë bën është që ti ngopesh më shpejt me gjërat dhe mund të jetë një zgjidhje. Si që raportohen në BBC-ja Tani nuk e di e doni, e doni me ipe, apo doni pa ipe? Munt tjet një pyriti që na bëhet pasaj tek, tek tregu Kur ti blenë në diqka Po, të mishi nuk e di nëse mund të... Që bashkë me, mund t'kesh për që mbëdh Në shpipë, imaginoj, mund t'kesh bashkë me krypën në piperin, antje? Edhe ipe Kesh edhe një ipe, kështu tak, tak, tak, ja hedë mishë Bëhe me ipe, bëhe me ipe Ajo na, kështu kash <laughs> Nëse merr atë e hedh në plera gjysmën e asaj se oh go pa oh go pa. Kur i josen jetë fakti. Ne do të bëjmë mm -mm. një maraton këtu në klubin e mëngjesit, do të jetë sa i bie. No, në datën 22. Jo këtu në teatër. Po. Të hënën do të fillojmë programin si sot, do ta vazhdojmë atë gjithë ditën, do vazhdojmë pasa gjithë natën, do vazhdojmë gjithë mbaz mes natës deri në mëngjes. Do gjheemë këtu, do jetë ora 7 e ditës tjetër, ne akoma në këtu. Do të bëjmë edhe programin e dytë. Dhe kjo është maratona e dytë e klubit. Tani shumë prej jush janë ndjekin vazhdimisht e rregullisht. Ju që jeni familja jon mediatike, ëh um, na i dini mirë se për çan do. Ne na keni mbështetur në mënyrë të jashtëzakonshme vitin mm -hmm. e kaluar. Ka ndodhur diçka që uh, as ne nuk e besonim. Ne kur e provuam herën e parë të bëni maratonën, e mos linin vetëm mua të flas. Ktu keni qenë prezant keni qenë apo jo? Mos e thon pastaj. Ja, për do do një ditë tjetër pastaj. Ne kanë fjalën që gënjen Blendi, e kupton? Fo... Po, po nuk gjen nuk gjen, kjo është sigurt. Ne nuk e dinim se ç'do ndodhte. Jo eksaktësisht paktën, kishim një ide, edhe tham do ta provojm, do ta hedhim këtë ide. I, një prove, Ma, dhe dhe ishte një lloj prove edhe po. Po, ishte me pyetje nëse i dilet apo jo, domethënë, ishte 24 orë, 27 orë transmetim. Po, po. Transmitin. Po, vërtet. Ato ja dinim ne asha gjatë tërë, po që për për i dilet dije, po a kishim ne takat që ta bënim. Pastaj pikë prija tjetër ishte po sa mështetë do kemi, sa i japim njerëzit, sa bujar janë. A kanë të japin, a s'kan të japin, a do na bashkohen, a do na lën vetëm. Dhe ajo që ndodhi ishte që njerëzit u bashkuan në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe erdhi këtu një sasi e jashtëzakonshme dhuratash për Kalamaj. Mm -hmm. Qofshin këta libra, qofshin lodra, qofshin rroba e nuk ka nevojë të jen fringo-fringo të reja. Të gjitha ashtu si kanë të mbajtura mirë dhe që mund të përdoren akoma ka nevoja, cilat mund t'i prosëmë sa do pak në, sa do pak njërës por ka marrë dhe shumë telefonat dhe mesashe nga njërës cilat duan ndihmë Gjithashtu. Çi dëgjojnë këtë. Edhe unë nuk më po flas për dikë që thrain msill mua të, si të ndihma në shtëpi. Por janë organizata, të cilat merren me këtë punë, që e dinë për nismën ton vitin e kaluar, që thonë të këtë vit nëse keni nevojë të ju ndihmojmë me shpërndarjen, ne jemi këtu, kështu që a, edhe na duhet ndihmë në fakt me shpërndarjen, se ne mbasi mbledhim, nuk i kemi këto infrastrukturat se ku ti çojmë që të gjitha, por që a, Po këtë janë disa njerëz që më kanë kontaktuar që tani që që mund të ndihmojmë. Janë disa për shembull në përmet që kanë nevojë. E mundsonim ça atje. Është fantastike. Që ajo ndihmoni jetën që mm. kemi pasur vetë në, në studio. Pa. Edhe ata kanë nevojë për qofshin për rroba, qofshin për për materiale, për ndonjë libër, diçka tjetër. Kështu që, që mund të ndihmojmë edhe ata tek ndihmoni jetën. Apo apo të tjera gjëra. Edhi që janë çunat me motorra. Janë një grup çunash me me motorra, mm. grup bikerash që bëjnë bamirësi, shkojnë në Korç, uh, Juli, nëse më dëgjojnë Juli, uh, e tjerët, kështu që do vendi më juaj po, <laughs> gjithashtu. Po. Kështu furgonat e World Academy of Tirana mund na mund na duan sërish edhe kësaj here, kanë qenë shumë bujar ata që na ndihmuan herën e parë me transportin. Gati janë ata, po. kuptoj. Por mbi të gjitha anë duhet ndihma juaj. Juve që jeni ata që jepni, ne do japim tonat, po duhet të japim të gjithë nga pak, edhe bëhet këtu pasaj një sasi e madhe Lodrash, librash, rrobash për ta fëmijët që kanë nevojë. Është tash kohë fundviti, janë festa dhe imagjinoni ato familje që nuk kanë. Çfarë tu çojnë kalamajve? Mund të blenin lodër të vogël kështu, sa për, ahedur, antem, po për... ta hedhur anash. Po kanë edhe ata që nuk kanë mundësi as të blenin as si një lodër të vogël. Ka dhe nga ata. E vërtet. Ka dhe nga ata, për shkakun që fatkeqësisht gjë çka që mund të blenin është buka, u bën ushim në në tavolinë, se zuat bëj patetizma, kështu që s'kan të hanë, s'kan të bërin, por që Si kanë si mund si të njësojnë. Kështu që nëse mund të ndihmojmë, nëse kemi rroba që rrin kod, një fëmijë tjetër mund t'i veshë ato. Është vërtet. E, e këpunës, do të hyjmë shumë në punë. Patjetër. Kështu që bëjmë mirë, bëjmë mirë për për kalamajt të Shqipërisë. Kthehemi pas fundit në një mesit, këto do të ndaten 22 dhe 23, pra 22 duke u dhënë 23-shi. Ju mirpresim, jemi në Rogner në Hotel Rogner në qendër të Tiranës, ka ti parë që mos lodheni fare. Kështu që sillini që të gjitha gjërat që keni për të thjell, lodra, libra, rroba, të përdorura apo të reja, i pranojmë që të gjitha, ashtu si janë në gjendje të mirë, janë për fëmijët e varfër të Shqipërisë. Indiana vjen tani me Heart on Fire. I really want to make this happen. If you call on a mansion wall I really want I really want the song the i had a ukulele it's only i can commit i turn to Ngëra e Kënga ditës. Like stone, Kënga e ditës. Kutë dëgjoni këtë këngë në Radio Club FM gjatë klubit të mëngjesit. Dërgojini emocionet e tekst, Ngëra e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par, fitoni me dhuratë. Ngëra e ditës. Mirisorës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 Halo Ora, është në 7.36 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, sot është e premë të ndaj muzikën e zidhën e ju në 06-79-27-12-2 ose mund vinin fajqen tonë në facebook.com fraksion klubin e mëgjesit Nërko, jemi gati për anagramën? Apo ja? Po, jemi Anagrama Në klubin e mëngjesit. Përzatura me dy këmbë të vogla. Ej, an këmbë pa çorape, të zbardhur. Me këmbët me këmbët. Me këmbët pa lirë me këmbët lirë. M'ngon njëhë, që ta bëjmë tamam me këmbët lirë, siç dojet, ishte tamam në ship, po me këmbët lirë. Anagrama e ditës sot me. Donë me këmbët lirë, pa çorape, edhe fillon, prandaj kam bërë gisht ashtu si të përhapur, sikur po lëviz gishtat e këmbës kështu. Nuk e di nëse ju ndodhi juve kurish çorapët ndonjëherë kështu, do që ti të jesh i rehat. Të jesh i rehat me këmbët lirë, me këmbët lirë. 0-6-9-27-12-2-2 Dërgonë me sa gjëtuaj e paharuar dhe emrin për që më fituaj M-E-K-E-M-B-E-T-L-I-R-E Me këmbët lirë Kujtës Me këmbët lirë është anagrama e ditësotme në klubin e mëgjesit Vritën i mëndjen Edhe nëse e gjeni Do i thot oltat i qka Që do fiton në një orën nga primimu A qësë E limderit oltat Ke Olja. Ndërkohë, shikoj pak edhe çështjen e motit, se si do jet sot edhe në dy ditë të vazhdim. Po primi ega, tek, uh, libri, mund të shis me qiraflegë, dyqani në atë tek libri, miq dashur. Dyqan shumë i mirorash, se mund të bëni dhurata shumë bukur. Po. Aty gjen gjen shumë qira. Me këmbët lirë. Me këmbët lirë, me këmbët lirë. Në këtë moment temperatura është 7 gradë. 7 gradë, është. Pra, Kështu që mund të jesh edhe me këmbë të lirë. 7 gradë me mjegull. Mëngërgull. Mm -hmm, si do të jetë në vazhdim? Sot është kohë mirë, do hapet pra. Ëh, mm -hmm. dhe nesër, pas nesër, po prap kohë me diell. Si të thoni mëngërgull, oh, oh, oh, mëngërgull. Mëngërgull. Mëngërgull. Para. Mund të jetë edhe më rën. Pra mjërë të shtunën edhe të diell kemi kohë të mirë. Faleminderit Olta për lajmet e mira. Të shtunën edhe të diellin shijojni, miqdashu shijojni me këmbë të lirë. <laughs> 069 20 70 222 069 20 70 222 është një filial e Qof Shipe. Ka dal nga Fialori Qof Shipe. Nëse një flet shipë jo ndërkombëtare, e huazuar apo kujdeso sa çfarë. Është mbi të gjitha është për shqiptarët. Dhe është për shqiptarën po. Sidoqë është diçka që ndodh gjithmonë më pak. Gjithmonë Fatë më fysisë, pak. Pa. Duhet të ndodhë po më shumë. Më pak, shur... jo, më pak ka më shumë ja. ndodh më shumë, apo jo. Holtam dukesh më apo jeni një gji rudi. Atje aftë altin. Në atë. Nice, okay, okay. Ju lutem më ndihmoni për këtë me muzikë atje. Ka të bostani do të vime castles in the snow, tani këto janë kështjella në dbor. Një që përshëndesim nga Radio Kleve FM në 100.4, është 7.20 minuta. My brain is sunning, and my head is hurting, every day a little bit more. The light is fading now, my force is being sucked by your blood to leave.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 But I gotta stay, stay, stay, stay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 Dash një fënie që e ka thënë Virginia Woolf. Kush e ka thënë këtë fënie? Virginia Woolf. Virginia Woolf e ka thënë këtë fënie. Okej. Pra është një fënie e thënë nga Virginia Woolf, më saktësisht dela tion. E cila thot: "Nëse nuk tregon të vërtetën për veten, nuk mund të tregosh dot as për të tjerët." Nëse nuk e tregon të vërtetën për veten, nuk e tregon nuk dot, dot as për të tjerët. As për të tjerët. Bravo, shok. Bc. Është e bukur vërtet. Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Megjithëse përsërit ndjerë se kam dëshirta të kjo. Nëse nuk tregon të vërtetën për veten, nuk mund të tregosh dot as për të tjerët. Çfarë do thot eksaktësisht? A mund të shihësh që ta di më eksaktësisht çfarë do thot? Sepse biçinëu. Çfarë do thot? Duhet të jesh mirë vetëm ti. Po. Po të, të kesh edhe jo, po të kesh edhe guximin tënd aty. Po pra, të gjejësh dhe guximin për të treguar të vërtetën. Vetëm fjalinë e parë lini ju. Do thojë edhe këtë pse. Po, mund ta vësh dash. Je fikës nga gudzimin edhe je okay, pse. Okej. Okay, mirë. Nafal, ke u shpëtuat me ndeshverit? Jo, jo. Të ka ngelur hatri? Absolutisht, i ah, çarzitur. Jo. Ah, oh, okay. Ju falemënderojmë. Faleminderit Altini. Me dashuri, që, me dashuri. Po, mërzita nuk është se nuk ka ta problem, domethënë. Nuk është radhë problem. Unë jam mërzitur jam alkohu okay. dhe prapë njësojeni ju. Jo. Nisë e Tjolta. Ka mushipin që keni uh... kemi konflikte interesi. Jo, s'keni fare konflikte interesi, thjesht keni ke shkuptime, kujtoni se unë s'ju dua. E kemi me veten shkur. Jo, jo, po duhet t'ia thoni vërtetën vetes dhe pastaj t'ia thoni edhe vërtetën për të tjerën. Ne ndiejmë atë çka të tjerët shprehin. E kupton? Ha, Olta, shpreho qartë. Këto janë thënie të tjera. Kjo është një thënie e thënë nga Olta. Po, ne ndiejmë atë që të tjerët shprehin. Et janë shprehën të tëra të konkretisht tani s'rëndica. Gjithë ato do të dish ti. Po, mos e zgjdish jo, do ta them. Nëse ka të bëj me mua, ma thuajm, nëse mos ma thua. Po, fal, nëse ti mendon që ësh me ty, kërgoj vetë një herë parë, pastaj vazhdo më thuaj më shumë. Se dioj edhe pa nga njëri më thellë se ç'mendoj. Pusja Martin. Me këmbë të lirë është anagrama për titullin e sodës më i dashur, me këmbë të lirë. Me këmë bëtë lirë. 0-6-19-27-12-2 dërgonë me sa zhetuaj e pa haruar të shkroni dhe emrin për që më fituaj. Pa, kujtës, 0-6-19-27-12-2, 0-6-19-27-12-2 është, si shka përmëtuar olëta, një orë nga mishtë të anë të këprimi më qështë, ajo që do jepet uh, si dhurat për këtë. Dhe olëta kishtë të drejtë kur thaj shë dikur për dorej në shumë, e, në shumë. Dikur përdorim më shumë. shumë. Tani i përdoret më pak. Po. E vërtet. Po, është vërtet. Është vërtet. Jo, ka, kanë ndruar ka, ka form, kanë ndruar form, kanë ndruar form. form, ka. form. Gjithsesi, ëhm um, në të ardhmen të gjithë do jemi artist. Po. Lejoja një, është një është një burrëshëm më nxjerrëmin Seth Godin, ëh, mm. uh, i cili më e lejoja. Edhe ai tregon tregon pikërisht për këtë, për të ardhmen e gjërave, sepse ç'u ndodhësh që ndodhë shë, Ka dy alternativa sot njët Për para një të riu për shumë që E do të falja Plasin pak më shumë Pak më gjatë për këtë të të ora e punë Në sjo dhe jetë sot në ora nëndë Si që sot për e më të tjetër Por, por, e do të kemi të satë rinjë Me në qëra fjera Nëse sot zjedhë ka, ka dy mënyra, dy alternativa Në do shtë dhe më shumë Por njëra për i tyre Me siguri është kjo Të bësh një jetë të sigurt të mbarosh një një shkollë, për shembull, një katërvjeçar apo një shkollë profesionale, ja, ku ti më thën çfarë. Dhe pastaj i hapesh një dyqan të vogël, apo të punosh në një bank, apo të punosh diku tjetër, në një vend, e do fillosh atje ke atë orarin tën 9:00-5:00, shkon bën ato punte bankës, letra këtu, letra atje, çop për klient, për zi mm. klient. Fundejava të pushin, shtunën deri në 2, që punon vetëm thrasin her pas hera ata. Dhe kjo, kjo do të çojë në një sa të ardhur apo themi okay, të këndshme, të kënaqshme, por nuk e për të bërë namin asnjëherë me këto. Si nuk e për ndryshuar jetën, por Tam, do jetosh. Do një pjesë e sistemit e do duhet të punosh derisa të mbushë 60 ditë, 62 vjeç, pastaj do dalësh pension, do harca viet pension, pastaj do shkosh uh, në me... vazhdim. Ku shkoin të tjerë? Kuptoj. Ose nëse do ti të bësh diçka më të madhe, Tam. duhet guxonsh. Duhet që bëhesh artist Edhe kur them artist nuk ka të bëj artistin me pikturën apo me këngën me apo me të kërcyrit apo me të zhveshurit si zhvishën artistët për shkak të kësaj. Me shalët as, jo, jo. Ka të bëj me punën tënde. Arti është puna jote. Është ajo që ti krijon. Duhet të krijosh diçka. Siç është arti për shembull ai aplikacioni që bën një grup çunash, bën një aplikacion që ndryshon mbollën, bën edhe parë të madhe. Uh -huh. Edhe i thon jetës, hajmë mirë pafshim, se neve e zgjidhim. Arti është ajo që ka bër uh, Mark Zuckerberg për shembull. Facebooku, dryshimi mënyrës e si njerës i të komunikojnë. Pra nëse do të bësh një kërcim, po them, cilësor nga stili jetës që ti ke, e të arrish që të kesh atë suksesin, e dryshosh jetët e tjerëve, se kjo është më rëndësishme nga gjithdoj që tjetër, nuk mund bësh të bësh këtë me një punë nëtë me pesë, nuk mund të bësh me një punë nëtë me pesë, nuk mund të bësh me një punë të të të të të të të të të të të të t Oficer kredije, a nga halkat, një nga halë kati një zinë gjithë shumë gjatë Hale. Do të duhet që të kesh një vizion, do të duhet e mbi gjitha, dhe këtër kemi gjithë brenda Po do duhet që të kesh besim të kvetja Kërkohet besim që një gjithë që ti e kryon, një gjithë që ti e bën Ta mba shënduar e të paraqisës, para botës e të ashtë kjo është gjitha që mund kam bërë Se sot kjo është gjitha që unë mendoj mundur më shumë Në shkolla vritet kreat Futesh në sistem, bënë provimet, bënë testet, bënë tezat, bënë punën e diplomos, që vendoher, dhe tyrat e or... kursit, e këpëtonë kalonë atë të të të të të të të të, sa e marrin diplomon duke paguar, edhe janë gjithë pasaj si pullet në pullaria, po minë në mintore, nëse kajin fjallë të tjimë. Po të ashi. Dhe të krioshme, dhe të kesh besimin që të kriosh, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Onse mund të mundohesh që të bësh artin tënd. Set Golden thotë për shkakun që në artmen do jemi të gjithë artistë. Çka është e rëndësishme është ti ta zbulosh dhe të dish se cili është artisti yt. Jo, në momentin, dhe, në momentin që ti e, e di. Ba. Po pra, në, e para është kjo, në momentin që ti e di që ke një potencial në këtë gjë të caktuar, atëherë duhet guxosh që ta bësh realitet ato. Se mund kende nga ata që mendojnë, fantazojnë dhe rinëpresin dhe nuk nuk vjen asnjëherë asnjë gjë, sepse po nuk luaj të vendit, nuk ka se si të vihet. Me kishë nga zgjitha është mesatarja, iri, mediokriteti. Mediokriteti është kudo. Çarsh popullore sot është mediokriteti. Mediokriteti është popullor. Mediokriteti gjithandaj. Shikoje, shikoje uh, horizontin, po themi e artit e medias e shoqërisë në përgjithësi e mbushur me njerëz mediokër që që bëjnë gjëra mediokre edhe që dhe që shitet, të mbyshin edhe ty me mediokritetin e tyre. Për fat të mirë, shitjet më të mëdha në libra, libra mediokër sigurisht. Librat nuk janë mediokër, shitën më shumë. ë uh, Po themi ë uh, ose ose pastaj i bën që ti ndërtosh ato gjën tënde që mund mos jetë për gjithë mund mos jetë, ama nuk është mediokre. Mm -hmm. Æshtë, po është është diçka që vlen, vlen shumë faktën. Të po. Edhe për edhe për fisin tën. Ne mm -hmm. do të gjejmë një këngë që ieri ka kërkuar. Miq dashur është oh, është, <laughs> është nga The Pretenders, që quhet Brass in, in pocket, pocket. Që e përkthyer shqip është Brass është një tunzh, tunzh mm -hmm. në jap, por kam pësuar që ka bënë monedha me monedha apo diçka të tillë nga The Pretenders nga viti 1979 kur linda un vjen kjo këng tani për ju këtu në klubin e mëngjesit faleminderit Njeri është për ty ti e kërkove shijoj E can pocket I'm gonna use it intention a feel I've been diving, detour leaning, no peace of mind. nina um gëlimim ngjessit 80 minuta në këto momente është ora e dy dytë e transmetimit të dashur ne jemi këtu me ju çdo ditë nga ora 7 deri mm. në 9:00 vallet e klubi femrë 104 edhe në ekran e klubt të vonë janë blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes i dashur Altin. Mirëmëngjes. Mirë se ke ardhur edhe ti Olta Reka. Faleminderit për Morning. Mirë sot jetom. Gjithë ndihmën tënde edhe për kafenën, por nuk kafen, dua të thosh faleminderit për kafenën se duket pastaj sikur bën vetëm kafenë. Faleminderit. Oh, po edhe Lori që është regjia për klubt të vonë. Faleminderit Lori. Mirëmëngjes Lorka. ë Kështu, jam shumë mirënjohës për ju që kam bektu, jam gjithë këtu, jam edhe mirënjohës për gjithatë që na zgjojnë. Sot mëngjes, cilët mund të zgjedhin edhe muzikën me çfarë fjale, se është e prëmtue? Muzikën zgjidhni ju në 069 20 70 222 069 20 70 222. Le ti urojm fitoren edhe një të panjori për mua që Olta do t'i ja thotë emrin tani. Me këmbët lirë është Letër këmbimi. Bravo. Letër këmbimis. Është Nori 607 me numer numri, fiton një orë nga primi muajsh. Bravo Nori. Nori. nori. Nori 603 uh, 603 një numër i buqarshëm 603 falë se dëgjova këtë 603 Nori kike fituar me këmbët lirë letër këmbimi diçka që nuk e bëjmë ajh shpresojse ta e bënim dikur mm -hmm. por që gjizësin form tjetër po një nga Felori mm -hmm. Jugushiper Mirë shumë ka mbryturë momenti i Altinit këtu tani kur ai do të na sjellë mish dashur atë që është zëri misterioz edhe përso diçka e panjohur le të shohim nëse do ta gjejmë dot se kujt i përket ky z Gjidete, këto 3-4 muaj me siguri që janë pjesa me bukur e jetës time. Oh. Këto 3-4 muaj me siguri që janë pjesa me bukur e jetës e të këti personaxi. Gansat duke të shenë bukur, për unë uh, un s'kam ide në më të vogërë sa kështë më të janë. A mund të gjemë dhe njërë? Pa, pa tida. Mm. Gjidete, këto 3-4 muaj me siguri që janë pjesa me bukur e jetës time. Unë se di. Do një ide. Sok. Do një ide jo. Jo. Ja son fara. 069 207222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ka 3-4 muaj që janë pjesa më e bukur e jetës, pjesa më e bukur e jetës. Do të thotë që jeta e tij ka ndryshuar në këto 3-4 muaj? Jo, më duket ka, qenë ka, ja. ka minë që di çka është mirë, çka ndodh apo. Me siguri. Mirë, okay. Nga të pëjmë një pyetje dhe, dhe nga lajmet një nga ato që rishuajmë prit-prit se di Ne do të kërkojmë një detaj të vogër mishdashur Më një një gjarje që ka ndodur dje apo partije pra këte javë me siguri Dhe ju, ju do të najemi një detaj që ne do të kërkojmë nga lajmi Kujdes Ne të shuajmë sa të vëmendë që më keni qen Dje partije demokratike ka festuar 24 vjetorin Pyetja është Në cilin hotel e ka festuar 069 207 222 Kjo nuk është të mamë detaj lajmesh, kjo do me të vërte të vëmendje se Zagoni nuk teksohet kjo, por ka salat një ora që përdoren E vërtet Kjo e tja është në cilin hotel e festoi për dëja dje 24 vjetorin e themelimit Mirë, gjëm një këng të shkurëtër, kam një këng të shkurëtër Mesaj për Rudin qëhet kjo <laughs> okay, The Specials sekondojnë Mishdashur grupi The Specials. Përshëndetje Rudin tonë këtu. A message to you Rudy, muzikë që ndiet mirë në mëngjes. Jauvien. Puç puç Rudy. Ja oh, puç puç. Hallo, mirëse vini në 100 MHz Dashur 8:40 minuta tani në uh, Klub e Femrë 100.4 edhe në ekranin e Klub TV-së. Um, Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjesit Hyjeri. Sot e zgjidhni ju muzikën sepse është e prandaj avionin na kërkoni këngën që doni të dëgjoni në 069 20 70 222 ose mund vini edhe në faqen tonë Facebook facebook.com fraksion klubi mëngjesit. facebook.com fraksion klubi mëngjesit faqja jonë është hapur, e hapur gjithmonë atje. Edhe bisedat që ne bëjmë vazhdojnë gjathtas. Kështu që sot zgjidhni muzikën Nëse ojë ka mm -hmm. ka kërkesa muzikore deri tani dhe mund të ketë akoma të tjera. Kështu që tin Calvin Harris Summer, Madonna ne kërkojnë sot mëjesin Passenger po, me Letter Gone. And Letter Gone. Maybe getting me dangerous, uh, Skyfall of Star. Akoma etira të tjera deri që do i luajmë rast. Ktu në kruajën e mëngjesit. Mm. Tanë adhuar që të bëjmë edhe një quiz me seri për uh, ditën e sotme. Quiz me seri mish dashur, dhe kishim cili është më në jug, sot do të bëjmë cili është më në veri. Athe, athe. Cili nga këta kryeqytete është më në veri? Dublini, Mhm. Mm Stockholmi, pa. Apo Parisi? 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çm fitues. Loja jon ka bënë me koordinaata gjeografike, pra cili nga këta kryeqytete është më në veri? Dublini, Stockholmi apo Parisi? 069-2017-222 069-2017-222 Nërgo, o da ka imfituese në lidi me lajme prit, Prit-prit-fedi Par për parë në Prit-prit-se edhi Se në cilin hotel u zhvillua dje, Një fest për uh, 24 vjetori Në themelimit të partiz demokratike Dhe hoteli ishte Sheraton, Sheraton. E ka gjithur dafina 4, 8, 9, i mbërë o numri Fiton 2 bileta për në cineplex E dinin njerëzit nëse mund për për për për për për për për për për për për për për për për ka jonë jera Fountain. Okej, mirë, bëjmë një tjetër nga lajmet. Dekort. Atëherë, kujdes. Kjo që ju pyet më i dashur, lidhet me diçka që ka ndodhur pikërisht dje, mindisë dy uh, në shkallën hierarkike shtetërore, këta janë dy njerëzit më të rëndësishëm. Mm Ëh. -hmm. Si p. hierarkis, pasajë të pa diskutosh me çdo gjë. Kryeministri dhe presidenti, tan, janë takuar dje. Pyetja është, zakonisht kon kryeministrit dhe presidenti, kjo e kërkon rregulli po them mira. Tjer tjer. Ky është e thjeshtë. Sa minuta ka zgjatur takimin e tyre? Takimi i tyre është raportuar në media. Sa minuta? Sa minuta ka zgjatur takimi midis kryeministrit Rama dhe presidentit Nishani, nga sa duket, në lidhje me uh, emrin që çarkollon apo debatin që po bëhet në lidhje me ato që do jetë guvernatori i ri i Bankës së Shqipërisë? Mm. Sa kanë zgjatur takimin midis Duke krerëve të shtetit, kryeministrit dhe presidentit të shpyetja për ju 069207222 është numri 7:23 minuta sot ora dhe fjalën tani e ka Jeri. Un dua ju kujtoj diçka në lidhje me Sinabon, duke oh, shën se jemi edhe në sezonin e festave, Sinabon vjen me disa të reja mjaft interesante. Ka një ofertë në fakt që nëse ti blen 9 Sinabon Classic Rolls, njëra yes. të jepet falas nga dyqani Sinabon i parë ndodhet në rrugën e Kavajës dhe e dyta është shumë e rëndësishme që do të hapet së shpejti edhe dyqani uh, i ri i Sinabonit që do të jetë në Sheshin Wilson pranë Tiranës së Re dhe e treta fare dhe kjo është si çercësh ambitort. A është, është ju si, mund të abononi mbi tortë? <laughs> ju mund të pajiseni me kartën e klientit dhe si na bëm do t'ju nhohemi me përfitimet që do mm, o, më e e po e të keni. Hm. Shkëlqysh. Fantastik. Ofta munduhet se ka një kartë klienti. E kanë, aljë por nuk e kanë rregullitet si abonenti. O ti na lërta përdorim me një ja? kartën se dhe ti ke përfitime. Mos mi tregoni gjithë sekretet që kanë. Ne kam sekret. Nuk saje. Nuk e ndan me ne. Po. Në një herë do zbuloj këtë sekret. Në një herë, ja. O, Jeri Po Moshoj Jo, me që Të than shkjallën, po e, mm -hmm. Nuk do nga trekojsh po, një historit Dikja për një historit Dekord, e mbani mën Para jeve në kaluar Unë ju tregove për uh, Një zotrishkën star që do të Si kështë emrin? James Vatoh okay. I që li ka marrë dhe qëmimi Nobel në Një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Që do të ndzirëte në shqitja Faktikisht shiko, shiko. është bërë anë kandi Dhe dikush e ka blerë që mimi Nobel të tje Dhe e ka blerë për 4.8 no, po, milion dolar Këpër e shqiste se të e ishte kish nga Ana Financiar ja, Në kishte mas një të ardhur -hmm. Dhe e ka blerë faktikisht Një miljarder rusë që e ka emrin Alisher Usmanov oh. E ka blerë për 4.8 milion dolar Por, që farë ka ndodhur është që këj miljarder rusë pasi ka dojgjuar në pëllajme shkencëtari po ndzirë të shmimin Nobel Se nuk ka ndodhur në të njëherë më parë në histori që dikushtë shesit shmimin Nobel Apo të ndzirë në janë kantë për shqitja E ka bler këtë dhe ka vendosur që do t'i aksesë sërish Çmimin uh, Nobel Jex. Ëh, ah, kjo e hem po si e bën pa. për pamirësi domethënë, po e bën si për uh, si për t'i bën der. Kur uh, kur dëgjoi në lajme se zotri apo e shiste Çmimin Nobel për shkak se nuk kishte të ardhurat dhe me çfarë mund të jetonte, ai e bleu dhe në ankanz nuk ka dalë me emrin e tij, por ishte anonim e gjitha, dhe më pas zbuloi për media që unë e kam bler me synimin që t'i aksesë sërish atipas. Wow. Për llogaritë që uh, te ardhurat e Alisher Usmanovit janë 15.8 miliard dollar. Mm. Kështu që ai e bleu për çef dhe më pas vendosi ç'i ta kthejë të, të Zotit. Mm, bravo. Nj një gest. Nj një pak është thuar se është dijesë mirë, është një gest madhësht shumë i mirë. Mm -hmm. Mirë, uh, mbas faktit takojmë edhe Zotrin i cili ka bër 203 tatuazhe në një përpjekje për të hyrë në librin e rekordeve Guinness, por këto tatuazhe nuk janë do si do nuk janë thjesht kështu Lullja, po thika, po kryqja, po kafka, po putin se që farë janë Pas pak se që farë janë Janë disa gjera shumë simpatike Që uh, formën një mozaik së bashku Coldplay do të vitani me A Sky Full of Stars Ora ashtet e 27 minuta Mirëm gjesi që të gjithë dhe ka dar djeli për janë shmishdashur Nuk ështet e aqftot Do tjetë ma djejnë ko e mregulluash me për fundjavën Ollë ta raportohen se shtuna mm. dhe djela do të shndrisin Kështu që bo një gati për të ja kaluar bukur Ja kuvin edhe çunat anglez, Coldplay tani ka 5 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. Duhet të qëndroni derinatë në vëmë për të punuar, ja tisa këshilla për të shëndruar zhuar dhe të fokusuar. Evitoni pjetë të cilat ka në përbërje sheqerë. Këto pje do të mbajnë zjuar për disa minuta, por pastaj ju nuk do të mundeni më të vazhdoni, në vend të kësaj pini shumë ujë, pini dheri sa të ndjeni që stomaku juaj është mbushur plot. Shpërkatni me ujtë të fëtot, fytyrën tuaj të gjdoj gjysë të more, e fëtohta ju jep mërnica të cilat zjojnë trurin. Vendos një muzik me volumë të ullë dhe me një melodit të këndshme, në këtë mënyrë do të keni më të leht të hishni Nëse së tuaj, fillojnë të lodhen të i mase, mbajnë i hapur për rreth 30 sekonda dhe pastaj hidhin i disa pika në së, të cilat ja në kundër kruarjes ose lodhjes dhe thatësira së syve. Nëse ju filloni të ndiheni të shetsuar, covuni në kombë dhe shtriquni për disa minuta në mënyrë që të lirojnë muskut tuaj. Hani fruta dhe perime Vlerat u shimore që ato përmbajnë sigurojnë një sheqerë natyror që e mban trupin tuaj zjuar. Bananet janë veçanërrishtë të mira për shkak sa ato e lirojnë energjine tyre nga daljë. This is Club FM 100.4 Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kutë the joni këtë këngë në Radio Klan Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni se mosë me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par citon një durat. Yeah, Kënga e ditës, mjë disorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në klab FM në 100.4. Ora, është në 8.33 minuta, jenë me klubin e mgjesit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vës, jurem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku dëshën doldën e. Mi që këni ardhën program i shdashur tete... 33 minuta ka ora në këto momentet dhe Po e thosha, në një përpjek e përtyr në librin e rekordeve Guinness Një dialosha australian, 52 vjeçari Michael Baxter Ka pikturuar 203 tatuashe që janë 203 oh. personashe të ndryshëm nga The Simpsons oh, Po, uh, Baxter, i që i cili është edhe gjysh uh, Ka tashur, është qëz si diskutohet që është një fans i madh i i i kartonave, kartonave. Simpson, mm -hmm. uh, siç ka shumë adhë, por uh, një një Homer dhe një Marge uh, në qendër të tatuazhit ka bërë gjithë gjithë uh, shpinën e vet. Edhe mbas kjo ti, s'hpinës. Kjo shpina e ti, po oh. uh, po shikojm kurrizin e, e zotrisë. Edhe yes, yes, oh god. Yes. <laughs> po Homer, po ja ku je. Bashme gruan dhe kalamajt është taverna e Mouse. Gjithë tjerët janë janë atje të paraqitur, por ë, i ka kushtuar rreth 130 or tatuazh. Se sigurisht tate, nuk është për një, një, një, dita, një, pa, një dit Po shkon mm -hmm. uh, Se kur temi 2 orë në dit për shumë Në 130 orë i tonë që të duen uh, Po edhe më shumë se 2 orë Munda përbalo është në dit Po mund të bësh për rreth një muaj e gjusën mm -hmm. Ba një muaj ndo është ta Për të apresuar E njërosur e gjitha me njërat të, tipike të Simpsonave uh, Dhe i ka kushtuar 12.000 dolar Amerikan mm -hmm. Po uh, se, është një po nështet shumë e bukar Si uh -huh. që edhe i Do edhe i legë edhe i po, ta, po më dërë thua tutorialin. Tutoriali, tutoriali, tutoriali. Ëm, um, kështu që zoti Baxter, Michael Baxter ka bërë këtë për të hyrë në rekordet e Guinness dhe me siguri uh, që do të hyjë. Kemë në fillim fare Homerin, Margen, Bartin, Lisën, Megan dhe pastaj të gjithë banorët e qytetit Springfield që shfaqen në uh, sfondin e tyre. Shumë bukur. A, e ka bërë lezetshëm. Mhm. Mm një punë shumë e bukur vërtet. Donte që të kishte keja diçka, do la diçka thosht ai, që që nuk e kishte njerë. Domethënë mm. diçkanë veçantë a skuq nuk i ka, me sa dihet faktën që ti ke të gjithë personazhet. Ja jo të gjithë personazhet. Të gjithë personazhet simson të të, të të pikturuar, por ky poster që qarkullon është një poster që ne kanë parë derë tjetër ku janë të gjithë ata të të pikturuar bashkë, se është ky edhe në loj tani se ka shumë personazhe. Le hajde mbaj mend, njëri i shfaqet vetëm një herë në 3 vjet për shume. E jo, vërtetë. Etj etj etj. Mirë, okay, bravo. Michael në, uh, Baxter, filli vërtet. Faleminderit Olga, qytetar i Melburnit me 203 tatuazhe, Simpson. Dhe Dani. Dhe um le të bëjmë një listë me fitues këtu në krye të mëngjesit, mm -hmm. shikojmë se kush ka fituar. I jep Jolta. Më parë duhet të themë që ishte Dublini. D jo. Jo, në Stockholm. Stockholm. Oh. Stokon më pian keq, por stokon më shmë në veri nga Dublini dhe nga Parisi. Është e lona. Bravo Elona. Gjallësti gjashtëm baro numrit dy bileta për në Cineplex. Po, faleminderit. Dublini pak më lart, mvalni stokon më Sokonmi Sokonmi pak më, më lart se se sa Dublini. Mirë, a, kjo pyetje vjen të metodat e njëjta. Unë do t'jap tre qytete të tjera të botës. Duam të dimi cili është më në veri, më lart nga këta të tre. qendrojm shkojm ose shkojm se qendrojm shkojm në Amerikën Latine, tan Buenos Aires, mm -hmm. Bogota, Apo, Brasilia. 069 207222 dërgoj mesazhet tuaja. Pra, Argentin, Kolumbi, Brazil. Argentin, Kolumbi, Brazil, kryq qytetët e secilit. Mm -hmm. Buenos Aires, Bogota, Brasilia. Brasilia. Cili është më në veri nga këta tre qytete? Cili është më Nërgote, dë dhe në veri? Dergod dëgjojmë edhe një herë zërin e personazhit. Uh, Kam pëshimë se jeriti mund t'iavësh ose Altinia ose ti mund të jepni një ndim të vogël kësaj radhe se ndryshe do të kemi pisk. Mm -hmm. Ujë për këto 3-4 muaj me siguri që janë pjesa më e bukur e jetës time. Po dalë jesh me vëmendje vonë Edirama. Jo, jo. Jo. Dhe Rudi Vata. Ja, ja. Jo, Rudi Vanda para nuk ka uh, këtë të folme. Po ta uh, dëgjosh me vëmendje, ka i një moment që e kupton timbrin e këtij zotërie, që e ka të veçantë nga dhe dhe tjere. Timen, Dijon, dhe. Djoh, bë, të tjerët, do xhan dimi. Po dëgjoj, ç'është këtu? Jo, ja. jo. Tani që po e dëgjoj me vëmendje. Ai është ai është një personazh i njohur. Absolutisht po. Por pa. uh, por uh, para punës, ky është një vend ku më të një Më të njohur jeri se sa se artistët për shembull janë janë drejtorët e institucioneve ndryshme. Pra smendim për shembull, ne kam batalli dhe skam asgjë. Me listën madje kam e kemi e kemi mikesh, por e din për shembull në Zvicër se kush është drejtori doganave të Zvicrës, të SVS. Ziserianë të zakonshëm për shembull. Nuk e di, nuk e kemi zgjidh. Ne këto dimë, u von kush është drejtori i drejtori të taksimeve, drejtori doganave, dim dim drejtori X e Y e këto gjëra ë sigurisht menjëj çiftatar me import eksport e mm. kupton se s'm duhet mua ndokano unë nuk importoj ndonjë gjë nuk eksportoj ndonjë gjë a se kuptoj sigurisht biznesi i madh e ata të tjerë që merren me këtë punë do ta njohin po këtu këta njohin ne ne s'dim s'dim s'dim, s'dim gjithë lojtarët e ekipit kombëtar nuk dim lutade po themi që luajm futbolla apo kështu zdim aktorët e teatrit kombëtar nuk dim kumëtar. nuk dim aktorët e teatrit kombëtar nuk dim ndonjë mund dim në një, një, një, një balerinë apo dy për shembull nga teatri i operës së baletit po thjet për zënë ministra ministra drejtora zon drejtora të kritikista analista po vërtev, sepse ne fokusohemi ista, ista. vetëm në në gjëra politike në gjëra në sherre shamata e, e, të tilla prandaj ky Artist, Artist nuk mund të njehet, po nuk i dëmuat njerëzit. Prandaj, e dëgjojmë edhe një herë të fundit. E gjeta tek ato 3-4 muaj me siguri se jam pjesa më e bukur e jetës time. Unë po ju them diçka brap. Kur ky ka qenë çun i ri, që nuk është më. Sa moshë ka qalon për gjithë? Kur ky ka qenë çun i ri, ka pasur sukses me gocat. Tani unë nuk e ja di historit, po po them që gocat janë asaj kohe disin për ta. P Për shkak pa shka të, të, të pamjes. Jo mm. jo tjeder pa. pa. pa. si <laughs> për shkak të <laughs> shka pamjes. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Nuk e di çfarë tjetër. Ai është një aktor shumë i mirë. Dhe ajo është shumë i mirë. Po. Si aktor. Ju themi edhe për shkak të zërit i tij. E interpretimit. Po, pra. Për shkak të pamjes dhe jo vetëm. Por fakto për shkak të pamjes ka pasur shumë sukses me gocat. Është shumë simpatik, apo jo? Tamë, po. Interesant. Ju më mund ta konfirmoni tani se ne na duket këshu Fityrë jo jo, simpatike, po... Është e, është shumë drejta jo që po thuan. Ok, vësë atishtë në kësua... 0-6-9-20-7-12-22, dërgonë mesajtë të uaja. Thejenë bas pak, të një shtarë, fali, tete, 39 minuta, jenë me krypën e mëgjesin, vali dhe klap e fem, sot muzikën e zgjithni ju në 0-6-9-20-7-12-22, mund të kërkoni dhe jo muzikën që doni di gjoni, kjo a ishte kërkes muzikore, Changing ga Sigma dhe Paloma Faith. better of you the same blue groovy this ain't you this ain't you Pari minderit, është ko ata një mishda shu për dëndë të tjerë fitu e stunë në kryuën e mëgjesit. Ne do të kemi orën e punës vetëm bas uh, pak rrëth 15 minuta me vonë fillojmë me atë... Pjesë programit i cili i dedikohet uh, Punësimi trinor E do të kemi ca student softun studio Cile do nga plasin bi shpresat Ndrat uh, pritë shmërit e tyre të Plane që kanë bërë Mënyrën sësis gjodhën degën E tjere, tjere, tjere, tjere, tjere Gjitha të do t'jenë pjesë e pjesë e të sona Ata do t'vinë nga Universiteti Europian i Tiranës Këtu pjesë uh, pak më vonë dhe ne do të kemi kënaqësinë të takojmë të bisedojmë ta. Këtu në krypinë e mëngjesit, mm -hmm. në lidhje me atë çfarë të rind kanci si perspektiv duam të kemi marr uh, vazhdimisht këtu në studio, ë uh, po themi uh, drejtues të bizneseve të ndryshme, uh, drejtues të burimeve njerëzore që kemi pasur nga Vodafone, nga Tirana Bank, nga kompani të nërdej, ndryshme, kemi pasur nga kompanitë e rekrutimit, ë uh, kemi pasur edhe Vox Popes të tipit të përgatitë ashqen në rrugë, por do duam të dëgjojmë edhe edhe kënd vështrim studentë. Çfarë çara të, të, të rind vet presim? Um, Ëm dhe se si do të përballen ata me këtë tregun e punës që duhet thonë, është i vështirë? Shumë i vështirë. Ka pasur një rritje thotë instanti për 3.7% është fundsimi uh, në vend, uh, megjithatë, por tek rrimi është më i teksuar. Është është problem akoma. Megjithë, nuk është vetëm problem shitëtar, por që ka më shumë nën që është një betejë që do të dojë kornë vet. Mirë, um, kush ka thënë Bogota? olta kus ka thon Bogota është fitues. Albani fiton dy bileta për nisjen e Plex. Bravo Albani. Ndër tre tre qytetet latinoamerikane Buenos Aires, Bogota dhe Brasilia, <gjën> uh. më i dashur Bogotaja, a frytëmian këtu? Isha shega shega hi jasht bën. A vem loh. Faktë, jam shkëpë. Shi nga flokët, shi nga bër flokët si si si Bogotaja. Sa problem, sa problem. Ah uh, mirë, okay, atë tre të tjera, duhet pyesim se cili është më në veri ndër këta tre qytete. Do shkëm në një vënd ku pak veta shkojmë Pion, uh. Pion Gjang Pion Gjang Kryqiteti i Koreseveriut New Delhi Kryqiteti i Ndjan Apo Islam Abadi Kryqiteti i Pakistane Cilin nga këta me koordinata geografike Ndodhet më në verim i shdashur Pion Gjang New Delhi Apo Islam Abadi 069 207222 dërgoj me masazhet tuaja. Pyongyang, New Delhi apo Islamabad, thili është më në veri, tetëdhjetë e katëdhjetë e pesë minuta tani në kryeën e mëngjesit ne kthehemi vetëm bashkëtu me më shumë muzikën sot e zgjidhni like ju. Chase and down your soul away, for fun is nothing there. Face and down along the road into the pure unknown, but how keep coming man. You can steal my mind, twist it for a while, but you can't take my pride. it's if ever never had a name i found a Mirë sikur janë ardhur në grupin e mëngjesit, miqtë dashur, ju përshëndesim. Është bërë një studim i ri uh, i cili është postuar ende tek Eureka Alert. Megjithatë, nëse ju doni që të stresoheni më pak, e të shqetësoheni më pak në lidhje me, po themi, probleme ndryshme, jo ato që ja vlen të shqetësohesh më shumë jo për ta anashkaluar gjërat, por, mm -hmm. por studimi i ri i cili është kryer në Binghamton University, ta, uh, specifikon diçka. Sa më shpejt të shkosh në shtrat, Ashmi mirë do je nga ana mendor edhe ashm poshtë do ta kesh nivelin e ankthit edhe mendimeve të kçia e kujtuhun se çfarë, të tjera. Pra, të shkuarit në shtrat më herët është është gjë shumë e mirë që mund të bësh për veten për të pasur një psikik të shëndetshme, kurse ata që rrin vonë Kan më shumë mendime negative, kanë më pak orë gjumi e tia e tia e tia, derisa, kështu që, ëm, um... ndjen më të plagosur. Po, po. Siç është një shprehje në anglisht, nuk më early to bed, early to rise, that that that that that. Kësaj kanë ata, harrova tash. Nuk e bën më. Po sa më shpejt në shtrat tash më mirë, pra, e tregon e thotë njëri nga studuesit, të sigurohuni, thotë që gjumi nuk është thjesht çështje se sa gjum fle, se mund të shkosh dhe un flet në orën 2, tot ai dhe të çojmë në orën 12 e gjysmë. Nuk është kjo. Nuk është orët e gjumit është kur fle dhe kur zgjohesh Sa më herë të zgjohesh në mëngjes aq më mirë. Që çi bie që të përcosh orën e gjumit, duhet edhe si... të biesh herët në darkë. Ti të shnorë 9 gjus... po, të gjys. 9 të gjys nuk le të dalë sa si e. 9 të gjys, po them. Tani varet ti këtu. Unë jam pa dietë altiën, ke shkuar. Unë kanë ditë për shkak të 10 të gjys. Ja, kupsh qesh. Po ka ditë që më parë të kaput atë syri, po. Po. Varet se si ashtu. Varet se ashtu. Varet se ti nuk e kap ke fjetur a po s'ke fjetur gjumë të reka, po njim dhjeta, me ndojë është okej. Okay. Basaros njim dhjet, ah, për mua jo jenë, okay. për pak të ne që kemi këto punë gjesi. Njim dhjet me gjasht. Njim dhjet me dhjet gjasht. Po, njim dhjet me gjasht. E unë me... se kam fatin dhe si umin gjasht. Jo, njim tij... <laughs> dhjet me pes. Po shumë e qovat të nderi një gjasht. <laughs> po, për... Njim dhjet me gjasht, unë t'ani një gjasht e kam Nëse e vëmë 10.5 çfarë do bësh ti? U shjam pula dinë mëngjes. Çfarë bësh në pesë? <gjës> ja në pesë është giusto. Do rregulloj flokët, do bëj tualetin, do. Po, më rregulloj flokët, tualetin, do të gjej. Jo, më të lirë s'më pyes. Doni juve që të bëjmë tualetin neve? A doni juve të bëjmë tualetin? Nuk ka dë nevojë, s'ka gjë. Më mirë, më mirë që zonin. Bakishtat mund t'i lënësi. S'ka negjë. E shkencëtarët nuk thonë dot eksaktësisht pse është kështu, por mund të ketë të bëheton ata me ritmet natyralë të trupit të shje truri dhonat është më i mirë ose është ka nevojë vetë truri për të procese kognitive më sakta kur kur ka këtë shpilonë vet, por edhe që duhet ndodhin në orarin, po themi, të gjumë këtu. Jo ta ta bësh gjumin në drekë, për shembull. ë se riderin pas mëngjesit zgjuar në përklabe, arrin në shtëpi nga ora 6:00-6:30. Pastaj flet deri nga ora 3-4 mbasdite, çohesh prapse i dal ditur. Prapse jo vetëm zi dal ditur, por edhe me nerva. Edhe negativ. Nuk je në Terezi, po. Mirë. Okej, okay, ehm, um, olta nëse ka fitues jepi. Pyongyang, kush ka thënë Pyongyang? Ka thënë en kë fiton biletat për nocin e Plex. Ndërkohë kanë qetur këngën e ditës, është Cristiana, fiton një lule nga bota e luleve. Po zërin olta. E zërin i kanë përmendur të gjithë aktorët me radhë. Po, dhe kanë dalur tek Castriot <laughs> Çaushe. Castriot Çaushe se saktëmij dashur, është zëri i Castriot Çaushit. Ai dëgjojmë si provë nga Altini në këto momente. Ja govien. Megjitha tek këto 3-4 muaj me siguri që jam pjesa më e bukur e jetës time. Tanë me të drejtën unë edhe kudo ta kisha dëgjuar sikse për ta marrë këtë. Jo pa aty ku thotë që është kësa më e bukur e sin aty ku thotë. Nuk do e kuptoja Altin, po gjithsesi. E po treguan mendersh. Ti si fan siç munduri kaç. Ek po. Gjithsesi. Kush e ka gjetur atë? E ka gjetur Jari nga Tirana në ndjenjë i barë numri, tani kur ka pasur sukses në fotografie nga Art Center Tirana. Bravo Jari. Mir. Egu yeah. me një këngë të vjetër por uh, të mrekullueshme Pit Rodriguez do vi tani me salsa oh. Na klubinëm 10 miq të dashur kush është makin ta ngrej zërin edhe të kërcej dish makin daljas Yak u vien I like it like that Yes baby I made it for because I gave it If you në mes të njiç dashu kemi hyrën tani në orën e punës, ora e 3 të transmetimit çdo të premte ne flasim për punësimin rinor mes të tjerave. Janë dhënë disa shifra këtë këtë javë nga Instituti Statistika në Shtati, një ndryshim ka pasur një rritje të lehtë të punësimit 3.7% thon ata krahasim me një vit më parë. Megjithatë, megjithatë është njëra nga sfidat më të mëdha, jo vetëm në Shqipëri por në gjithë Evropën, shkaktari i krizës në shumë vende, punësimi i rinor gjithmonë i vështirë e megjithatë mënyra ka, ku ka një vullnet ka një ka një rrugë thonë. Është vërtet. Në një, një shprehje dhe ne do të takojmë sot tre studentë që vijnë nga Universiteti Evropian në Tiranë, që janë nga viti i parë, viti i dytë dhe viti i tretë. Um, a ve, do t'i pyesim ata mbi planet çikan, mbi Shprejsat që kanë, bi dëshirat që kanë, bi profesionin, kariren, e, gjerat e bukura që duan të ndërtojnë në të ardhme, dojë pysime dhe se si kanë zjedur, e kanë zgjedur dhe këne studimit të 2 të 3, vinë nga 3 dhe këne të ndryshme. Qëshë, do të kemi ljarmi mendimesh dhe uh, plus që unë të akoa pak në parë dhe janë të 3 shumë simpatik. Qëshë, mbas pak do të, do të kemi këtu në studio për të folur, se duan të i gjojnë me dhe nga të rinë, se qëfar që do shtë da pak ndër të vejë jam ndër ata që luajnë në vështirsitë po nuk është nuk është asnjë relet uh, siç po thoshim edhe pak më parë sot ka ardhur një moment tjetër është për shembull mm hm ë um, Dikur ishte Henry Ford që ndryshoi botën. Ai punësoi gjithë dynjan, gjithë dynjan amerikan. Sigurisht, bëri një bëri një model makine, edhe pastaj kishte 50000 njerëz që punonin për të, edhe modelin e makinës që ai bënte e e pa bër asnjë pyetje, thjesht e realizonin. Sot ka ardhur një moment tjetër, nuk mund të ke 50000 vetë që punojnë për ty, ama ama mundet ndonjëherë, ti je krijti vetëm apo ti je me një grup me pesh dje as vetëm të arrisësh të, të ndërtonsh diçka në kod apo në teknologji, një aplikacion për shemb, e të kesh një ide brilante, e të kesh besimin pas saqë këtë iden ta çosh derin në fund ta realizosh ta prezantosh, edhe ndryshosh jo vetëm buton, por mbi të gjitha edhe jetën edhe tënde. Në jetën. jetën tënde, kështu që, um, nuk është më ajo që kanë thënë. Dhe mendoj që um, do të pyesim pak edhe për individualizmin në sensin më pozitiv mund të mundshëm të fjalës, që së flitet që më për këtë. Punëna në ekip, puna në ekip dhe puna në ekip është shumë e bukur. Po ndonjëherë për shkakun mund ndodh që që një individ të po jetë më kaq kohë në ekip. Po ka për shkakun detyra ku uh, punojnë në grup, edhe e prezantojnë detyrën bashkë për shkak se e zëm numri 6 apo 7 i grupit nuk ka kryer siç duhet pjesën e vet edhe ulet nota për gjithë. Po çfar çfarë ndodh me anto që e ka bërë shkëlqyeshën pjesën e vet? Pse duhet marrë ai një not më? Epo duhet të mësojë edhe se si sillet në një grup, mm. sepse kur bëhet fjalë për grupin atëherë duhet edhe ti të dish të përshtatesh dhe të ndash detyrat ashtu siç duhet. Mm. Se vërtet grupi ka nevojë për një që të jetë lider, por në momentin që lideri nuk di të ti shpërndai punët tek të tjerat, atëherë është edhe kjo një problem që dikush mund ta ketë. Shumë, Nuk po saqe kolajshme dhe të bashkëpunosh në një, një grup. Këçi sa ke keqsti? Osta, a ke më bëfituans? Në një takim që takimi zgjati 35 minuta. 35 minuta është saktë, wow, ka zgjat 35 minuta takimin në presidencë midis uh, kryeministrit dhe presidentit të Republikës dhe ku është folur thon ata uh, për uh, për sigurisht për guvernatorin e ri të Bankës së Shqipërisë. Ja një ja një detyrë që <laughs> Tërini do ta lakmoni për shkak. <laughs> ja guvernatori vërtet dhurata. Dy bileta fiton për Nsinéplex. Ja, dhurata. Edhe njëra nga vajza studion financa atje, kështu që, që mund ta pyesim nëse ka ndonjëkushu, ndonjë ambicie për guvernatore. Okej, okay. ë uh, mund të bëjmë edhe një pyetje tjetër nga pritpricitë e ditë dhe largohemi pastaj për të mirëpritur këtë trajnim në orën e punës midisdarku këtu në klubin e mëmjesit. Pyetja është kjo. Cili ishte sportisti i tretë tam shqiptar që djem në Lajmer? 06-19-27-12-22 Dërgonë me sa gjithuaja paharruar dhe emrin për që më fituaz To mbetë në lajmet pa konfirmuara Asepse ka një test bëhë që uët mm -hmm. Me gjitha dhe pjyri arë Cili ishte sportisti i tret shqiptar Që mbasi Kudim në ngriti zemra pesh Dujavë më parë Dje në lajmet Shkënjeu 069 27 22 Shkëm tek muzika Kjo është nga Imagine Dragons Qëhet Radioactive Dë është kërkes muzikore Jumë të kërkonit tua ja, 0, Kjo është për Alma O, bravo Alma E përshëndesim Kënë këshu e bukur Kër të këtëmi do të kemi edhe 3 studentët Të të në studio për të foljur pak me ta Në lidhje me punësimi rinor 9 e 12 minuta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 on Radio Club FM 100.4. Okej, ja kujuan më shdashu siç ju premtuam, e kemi sjell këtu në studio, ë dhe i prezantojmë njërin mbasërit, po e fillojmë me Enxhilamin. Mirëmëngjes Enxhil. Enxhil. Enxhil. Ë Enxhil stë është bashkëngjëri në atje për për efekt të mikrofonave. Enxhil do do të qëndrojmë bashkë me jerë. Si ndihesh aty më nyjerin? Ë shumë mirë. Mirë. Okej, jeni shumë mikpritja. Uh, gjithmon, në gjithashtu, uh, këtu me ne është Gjeni Konduri, mirë më gjesi edhe ty Gjeni Mirë më, më gjesi Gjeni, uh, ti je në vitin e dytë për uh, juridik, ndërkoj që Engi është në vitin e tretë për Finans Bank ha. Edhe në fund fare kam lëndjalin, që është Gjoj Bare, mardën ndërkomtare Më Mjë se të parë, Mungjes. Mungjes. Mirë se jeni ardhur. Njëri jeni të tre nga Universiteti Europian i Tiranës, ëh uh, dhe un do t'ju pyes me rast se pse në orën e punës këtu në klubin e Mungjesit ne flasim për punësimin si rinor dhe do dalim aty se e, e, e gjithë kjo është absolut po bën këtë shkollë është për të përgatitur për jetën, për karrierën, për profesionin në të ardhmen, e di që jeni të mbushur me shpresë sa, me pritshmëri, ë me sfidë, ndoshta punësimi nën është çështja më e vështirë madje. ë Megjithatë sa më shumë përgatitje të kesh, aq më të lehtë ja bën vetes. Kur ke përgatitjen e dur, shkollën e dur, gjërat fillojnë dhe bëhen bëhen më të lehta. Por ë e nisim e ty, nisim nga ty, Ençip. ë Ti edhe më e vjetra në shkollë, ë viti i 3-të këtë vit. Finansbank, duhet të të pjes filimish sepse uh, zgjohet e këtë degë? Uh, ishte një zjedhi që kam bërë, uh, sëparri edhe ndikuar në marisht nga familia, por edhe vetë më tepër, sepse familjarët ishte më doshta më tepër degën e famshmet mjekësis. E donin? Po, e donin, normalisht, por muam pëlqendit ekonomiku sepse ishte një degë që ërsa internacional e ashtë edhe përhapur, do me thënë sot nuk kasë një institucion apo biznes që mund mos ketë ekonomikë. Të gjithë e kanë nevojshën dhe muam pëlqendit, krasa e ekonomiku ka... Jo vetëm ata anën shkencore, do të thënë shifrat, numrat, por edhe sociale. Do të thënë gjithmonë do të kesh bësh me njerëz, do të kesh bësh me kontakte, kështu që kjo mpëlqente dhe më tregohet edhe ekonomiku dhe zgjodha ta ta ndjeksi dhe. Kështu që ti uh, kishe kishe dhëna për shkak të matematikën, kishe si ishe në gjimnaz. Ku e uh, mbaroi gjimnazin? Uh, uh, Un jam nga Elbasani, kështu okay. që e kam mbaruar në shkollën uh, e mesme Dascaltori, në Dascaltori. Në Elbasan pastaj erdha në Tiranë, uh, fitova bursën në uh, UET dhe kështu që vazhdova. Kishe domethënë edhe nota shumë, shumë mira. Pra. Uh, Isha ishamë me mesëtarët lart. Ne vendose financa Sho, ishte për ty. Pa, nuk, domethënë nuk kishte problem ana mësimore, edhe nëse do kisha vazhduar në një deg tjetër, nuk kishte problem, po ishte dëshira ime, domethënë që ta vazhdoja këtë. Po në një, nëse mund të të pyes në një deg të dytë, për shembull, një dëshirë tjetër që kishe, kishte ndonjë luftë brenda vetes, jo këto se ato, këto dileme kanë fjalën. Në momentin që u zjadë, ja, më përpara a ishin, sepse është një mori, se dhe më satë, që është një mori ka që ma dhe dekësh, ishte gjithë mamos, duhet tunës, duhet dhe të aty, po tani nuk, do me thënë, sa më tepër kalem vite, ta është më shumë bindem që kanë bërëzjetin e në duar. Në këmëtej, do me thënë, ishëm më pak e sigur vitë partë, tani që e në vitë tretin më e sigur. Ba, jam ti? ba, jam shumë. Kënë shikonë në vetë a uh, si fillim do drejt sap analiz havashapi jo drejt për drejt drejtorë. Çe jo një katapult si, jo pse jo zë jo, ministrë për shkak të shumë eksperiencave. <laughs> po shumë se se e di që do të jem pa experience për shkak të shumë kërkojnë, mm -hmm. por nuk dua që thjesht të jem në vendin e punës sepse dikush më ka vendosur aty. Okay, dua të jem në vendin e punës sepse e meritoj të jem aty, edhe se mund ta bëj atë punë. Mm -hmm. Kështu që kjo është. Kë konceptin e dur. Okej, okay, mirë, uh, kalojm pak te ty jeni. ë jo të lë por në fund sezonjusha sezonjusha gjithmonë marrin këtë prioritetin por uh, juridik juridik. Tani ndonjëherë njerzit bëjnë këto shakat. Ne ke përgjigjur, "Jo, jemi juridikësh, ajo shakaja më sill një sufthajë etj etj." Ti, cila është përgjigja jote ndaj kësaj? Shikoj, është vërtet në një fa mënyrë dhe në fakt kur unë zgjodha të vazhdoja me juridikut, kam hyrë me këto parajykimi që shikoj janë shumë. Janë për gjithë me juridik, po. Edhe edhe mua më kanë bërë këto lloj shakash dhe nuk ndjeja mirë normale. Mm -hmm. Megjithatë, unë mendoj që nëse ti vën një pikë synim vetes dhe uh, dhe un për veten timë kam të hap që të arrish rezultate të larta dhe sa më i aftë je, sa më i përgjithshëm ti jeh për veprimet e tua dhe të kesh ato qëllimet, të kesh targetat e tua të pikësuar, atëherë nuk do të jetë problem që të arrish atje ku don. Normal hap pas hapi. Në cilin vit i fillove shkollën ti? unë ëh no, uh, do të ndaj një në 2014 jemi në 2 2013 -200 vjet ke filluar vjet, filla, um dhe. se do të dapyesha kandidaturë Elly McBeil apo apo ndonjë nga këto juristët e famshëm të të telefilmave çka <gjit> <gjit> shmire fina është nxitja Uh, në fakt, uh, ka një histori mbasaj se mishte familjes time uh, janë uh, si zonjat dhe si zotërind janë po thuaj se juristë dhe kur kam qene voglë gjithmonë përshend të autoritetit që ato kishin, qëndrimit të tjëre, prezenca, eloquensa që kishin dhe një ditë, edhe mund të bëhem si këto. Ehm, uh, më pas me kalimin e kohës që rrita uh, dhe më shumë mpocha dhe uh, në këtë kohë ku flasin për një drejtësi pa anshme, mendova që edhe un uh, duke duke pasur parasysh të arrij rezultate sa më të larta, të përmirësoj veten time, uh, nga pak do të jap dhe, dhe un kontributin për ventin tim dhe për njerëzit e. Dhe këtë mi. ke seriozisht? E kam shumë seriozisht. Mm -hmm. Edhe uh, do të thënë këto vendosa, normale që kanë qenë edhe prindit Famë xine famshme. Oh, okay, Mami dëgjoj, do, do ta shpun kod, ta rrecën ka kapelen çdo, ta kanë vënë gjith. Po. Do ishte si oksimoron, por do thua kjo sëmundja e mjekësisë. Po, nuk më pëlqen, për <laughs> po, <laughs> nuk më pëlqen. Nuk pëlqen, nuk pëlqen sëmundja për shkak se. Jo, më pëlqen, është shumë tek interesante dhe në çoftë nuk do kisha ridikun mjeksim besa se do vazhdosha, megjithatë e mori në kthesë ridikun dhe nuk e bër pishman. Nuk jam bër fare pishman. Ta. A cilat janë disa nga cilësitë që duhet të ketë një jurist i mirë, sipas se, sepse këto janë gjitha doja logjika, për shembull, ë, sëmonse un kam parasysh kur ata i zgjedhin për një juridik në Shtet Bashkuar, aty është është pak edhe kjo çështja e punës bindse, sepse ti do mm -hmm. punosh me një jurist që commandon, mm -hmm. ju e dini. ë, kështu që ti mund të bindësh jurin edhe të nxjerrësi këtë pafajshëm, ë, vetëm për shkak të elokuencës, logjikës fort, të komunikimit të mirë, etj, etj, etj. Po cilat janë në mendimin tënd disa nga cilësitë që e bëjnë një, cilat ishin këto cilësi që ti admiron? atikta njerëzit që ishin jurista dhe ti ti shihe me këtë është fakti që në momentin është se ti duhet të bindësh, duhet arsyetosh, është arsyetimi që është gjithmonë logjik dhe në momentin që hm um, nuk ti se ta shpjegoj. Do të thonë autoriteti, qendrimi, fjalët e përzjedhura që një jurist ka dhe mënyra se si ato me të vërtet arrin të të bindin që kjo është uh, e saktë dhe kjo është e gabuar. Ose sepse neve juristave na thonë që jeni shumë gënjeshtar, po në fakt ne nuk jemi. Ne jemi manipulues në një mënyrë <laughs> kreative. Ëh, uh, por, uh, domethënë, e themi të vërtetën tonë sipas mënyrës tonë, por në mënyrë të saktë. Mm -hmm. Gjithmonë do të kemë mbështetur në fakte. Dhe kjo, është, ne nuk flasim në ajër, flasim të mbështetur në fakte, në ligje, në norma, në të drejtë, në të mirë, uh, janë shumë faktor, domethënë. Megjithatë, ajo që më pëlqen më shumë, uh, fillimisht, është mënyra e paraqitjes së autoritetit që ka njëri. Okej, okay. edhe punonsh me ligjin pasajti, sepse ti është... je njohës i ligjit. Po, gjë shumë edhe e rëndësishme, mo them në shoqëri. Okej, okay, ë uh, kemi the join. Joy, ti studion viti i parë këtë vit sapo e ke nisur, por uh, edhe udhimet uh, me 10000 kilometra fillojnë me një hap, apo jo. Kështu që uh, ti ke hedhur hapat e parë, ke bërë një semester deri tani, por vjen drejt fundit marrdhënie ndërkombëtare. ë uh, Si e zgjodhe në këtë degë? Në fakt unë e kam vendosur në momentin e fundit, pasi gjithmonë kam qenë drejt uh, psikologjisë, do vazhdoj psikologjin, do vazhdoj kriminalistikën do avd kriminalistikën, çendra kriminalistike, po ëh mm -hmm. uh, pastaj uh, deri një javë para se të fillon universitetit kam qenë do vazhdoj psikologjinë. Pse pse të shëh nënse mund të pyes këtu vetëm për një moment. Uh, pse të pëlqente psikologjia? Më dimë më ka më kanë drejtuar që mëm psikologjia. Më. Ishte ishte punësimi për shkakun diçka në po themi në planin po dhe... të tua apo ti thoshë në djalltëve punësimi un do bëj atë që kam çef. Ti më thashë një psikologjia nuk e shpërdiem. Nuk e shedoz shkugm... shkugm... shkugm... shkugm... shkugm... pashen... po, do të shësoj. Kush e do të shësoj? Kush e do të shësoj? Po. Ashtu ëh. Po. Ndërkohë që prindërit e mami im der në vit të tretë vazhdonte djalin do të bëj stomatolog. Po, un po ngel matematik. Kom, ah, stomatolog që do të thoshte që njerëzit do ta hapnin gojën kur çikonin. Po. Dhe ti vendose në fund po. fare për arsye se të fillon universitetit, ëh stafi i universitetit Evropian të Tiranës më morën të larën yeah, thënë. Gjoj për shëndetje ke fituar bursën e plotë për cilën ke aplikuar aprikuar, Dhe onë isha, okej, okay, dakor, dhe vazhdoj marrë dhe një dokumentare aty Shë Dhe para pakishme për para isha marrë me organizatat si parlament i rinor i qyteti nga vi i fjerit apo parlament i rinor evo pjane Dhe isha përgatitu se qfargjët të studiora dhe më pëlqen që të loboj për vlerat e Shqipris në botë dhe Gjithashtu që dhe të në marrëdhënie me me shtetet e tjera të përcjellim mesazhe të, të mira që dhe Shqipëria dëshiron të bëjë diçka dhe Shqipëria është një vend i mirë jo mm. vetëm ato stereotipe që Çiftëtarët janë kriminalë, janë njerëz që s'din të punojnë, s'din të bëjnë. Sigurisht. Ehm, um, atëh un um, po bëre diçka që që e dëgjoj e dëgjojnë se domoshta këtu të si dy, po jam i sigurt që është ende të kenjin në doza të njëjta. Ë uh, një lloj, po them, idealizmi, ti flet për, uh, për, për, uh, për për drejtësinë, uh, për rivendosjen e drejtësisë, për për hyjën e marrjes të keqë, mund të ketë deri diku perceptimi nuk është i mirë për gjykatat uh, uh, e tjera e tjera e tjera. Ë ti flet për imazhin uh, e Shqipërisë në botë për përmishësimin e saj dhe drejtimin, po themi, atyko është të rëmruar ka idealizm të ju e në që ti nuk e përmende pa. po do regulloje ti për shumë ti e më praktike, më të shohun të të duaj që dega jon ekonomistët i duen në gjithve qdo, në faktë që përtet, edhe një furt buke ka nëvej për ekonomistin e vetë duke filluar nga një që shumë e rëndom në delit e korporatat më, më të fëqishme që kanë me, me mirat punësuar Uh, financa, ekonomia, marrëdhëniet me bankat, pastaj gjitha këto janë janë të rëndësishme. Po. Ën uh, faktin unë kam këtë ndjenjë idealizmit, ndoshta një preh shpreh veçmë nxitim atëprishtar babait tim që thoshte, "Gjose do të shkatërrosh Amerikën, dërgoj ekonomist shqiptar." Dhe unisha, "Jo, ne kemi ekonomistë mirë." Mund të bëndë. Mavë pse zëvëll ka plane. Ja. Ti është ishte idea, domethënë që ne këtu nuk ka as menjëfusha, as siç e përmendën edhe kolegët, që nuk është se ka ndonjë, domethënë Shqipëria një do për të vërkrimet, që qemi mm -hmm. që njërë që nuk punojnë, o që nuk kemi një sistem gjysor a, të regull, të panëshëm, edhe ke ekonomistët i një të gjodëmë. Faktë që nuk kemi një ekonomistë shëndosh, drejton kë ajo që nëve nuk kemi ekonomistë të mirë, apo që nuk kemi një sistem të zhvilluar. Dhe edhe unë, duhet e apë normalisht kontributin ti, maj sa munde, duke filluar së parë që nga shëqëria, nga retime në gursë, sepse në rangë shtetje dhe ndërkomtarë më te i po. Shumë mirë. Do t'i përës pak të një për ato që janë në plan e të uaja me përfundimin e shkollës. Njësë me ty, Gjenis, sepse ti e më pranë. Të një e në fund studimeve bëqëllërë. Do t'vion shpërës taj studimet master. Dhe kështu që kete, i kete 2 vjetë për para. Dhe më të ti e ku e shëkon vetën? Uh, në fakt, uh, ndoshta të duke, unë uh, e mendoj veten dhe kam plane që uh, të vazhdoj dhe magistratoren mm -hmm. dhe të bëjmë një gjukate ardhshme mm -hmm. gjukate se më falë uh, dhe normale që është të vështirë me punë po unë, uh, dhe më thënë uh, duke qënë edhe, duke njohur dhe veten time duke njohur uh, rezultatet e mi akademike e di që mund të bëj uh, dal nga dal, me dorim me shumë punë, po një ditë të tari objektivin tim që të vazhdoj dhe të kem një gjukatse hap pas hapi. Tani si funksionon kjo? Se so unë nuk jam pak për fan nga ana e, e juridikut. Ti do të marnosh master, po them master shkencor për uh, shkencat juridike. Ëh, pa. uh, pastaj ti shkon dhe punon diku uh, në një firmë juridike dhe ban magistraturën më vonë apo ambosh diçka që ti e vijon ëh uh, në zinxhir po themi. Në fakt gjat uh, masterit ne kemi kryer edhe praktikën. Ëmë, do të thon, përveç uh, teorisë që ne bëm, kemi dhe praktikën. Kështu që, që uh, vazhdimisht un do të mësoj me rregullin e punës. Uh, në fakt që tani un uh, kam aplikuar dhe jam në UET, punoj në UET në zyrën e kujdesit ndaj studentit, jam pjesë e klubeve studentore, koordinatorë dhe paksa e kam hedhur atë hapin e parë drejt uh, punësimit në pa mënyrë mm -hmm, mm -hmm. dhe kam marr, do të thon, ndoshta poet, ajo sh, Më sundoj shumë herat, unë mendoj që nuk është herë, madje duhet të yeah, ke qe filluar pak. Këm... S'është asnjëherë herë. Ë? S'është asnjëherë herë. Herët, për shembull në në në shtetet bashkuara në periudhën e verës të rinë punojnë a. punojnë edhe në një kështu akullore shitës të maff për shembun ku mbajnë rradh njerëz të bërëra po është është punë ajo është është një gjë që, që ti e bën në kohën e pushimit dhe janë ca para që fitonë dhe kupton ndë diçka që nuk fitojnë kollaj ë dhe ndonjëherë mund ta kesh babain milioner flas për atje edhe prapabait shon që të punosh të fitosh një 150 dollarë në një javë që në para të babait nuk janë asgjë por Gjese që janë si fund mundi kur ti fiton pikëris kur ti fiton uh, ato para duke ditur se ke punuar vet ndjesh kënaqësi në një far mënyrë ndjesh kënaqë për veten tënde dhe për punën që ti ke bër dhe të më thënë, këto duha të themë që uh, gjithëse shumë mendoj që duhet të kisha filluar më përparen kuptimin uh, të aplikoja në këto uh, zyrat e avokatisë por ka me nduar që uh, në vitin e parë nuk i kisha marrë akom ato një rritemi aftuash me që unë mund të, që ta konsideroj vetën të aftë për të marrë përsi për, si për një, uh, një vënd pune në një zyra avokatien ndaj uh, me ndovaj që ndosha këtë verë Do të filloj, pash me punën në uet, që të mësoj me regullin e punës, me, të mësoj me punën. Sepse kam një jetë për para, kam, sh, do të kemë shumë mundësi dhe më mirë të dish për para dhe të veprojsh ashtë të sinë qëtuat, bërgjës jetë dhe të duar në të në të të pjesë, qërdoj liqit për që në penal, uh, civil? hm shka ato studion ka ligjet ka ka ato veçanatet e veta që e bën shumë tërheqëse çdo fush. Megjithatë ato më pëlqen shumë fusha e administrativës, e drejta administrative. Çdo to çfarë eksaktisht? Uh, në fakt, drita administrative meret me këto regullimin e mardhënjeve mbitis organeve administrative uh, dhe shtetasve, por jo vetëm meret dhe me organizimin dhe funksionimin e gjithë organeve administrative, duke qënëse, po these gjdo shtetë, jo gjdo shtetë, uh, të gjithë shtetet në bot kanë uh, aparatin administrativ që gjithë edhim që është, transporti publik, tatimet, çdo gjë. Ë ndaj uh, mua më pëlqen, më pëlqen admi, ligji administrativ, e drejta administrative, më pëlqen kushtet administrative. Mua më, unë shikoj dhe fillon, më fillon një, një si pikë. <laughs> po krijoni imazhin? Më, më, më, më bëj, më bëj një si rimbje kokë <laughs> kur ato ato ato librat e mbydhënia të ligjit. Megjithatë, joy, um, Ti, zonëta Doje, cilën do të ishte puna ideale për ty me përfundimin e studimeve. E ja pak më pranë në pranë mikrofonit. Okej. Okay, të them të drejtë un kam filluar uh, già tashmë që. Già, già kus. Tashmë, po. Tashmë. Okej. Okay. Që kam filluar punojë për marrëdhëni me publikun në fakt, që edhe kjo lidhet ngushtë me marrëdhënë duke qomtare. Ëh, në fakt janë jo janë jo rangun, domethënë se të punoj në, në zyra apo në në zyra, por no, jo, po ti punon në natyrë. Fat punoj në disa uh, klube dhe jam PR tek ato. Nuk kam shumë çka marrën në Tiranë, por mos mos ma veten në sy, si, po kam folur me gjithë mirë, domethënë. Po, nuk ka problem. Faleminderit. Mësë... A besoaq okay, gjithë <laughs> mirë me marrëdhënie me publikun në në disa klube natë dhe jam gjithë kënaqur. Veten e shikoj lart, domethënë, e shikoj lart dhe shumë mirë, ndoshta ambasadore, nuk e di. <laughs> <Këllë laughs> në momentin edhe unë i jep hap pas hapi, nuk pretendoi të mbaroj direkt të bëj më ambasador është as sekretar ambasadës në Amerikë, kjo <laughs> është e keq. Sekretar ambasadën në Amerikë. Okej, okay, shumë uh, mirë. Ëm mirë, dhjo, dgjojmë. Dgjojmë një këngë nga James Bay tani që quhet Hold Back the River. Kur të kthehemi do të vazhdojmë me sën tonën edhe për pak, sepse dua të pyes, nëse keni ndonjë në ankth kur dëgjoni për shemund që punësimi uh, rinor është në nivele të ulta e uh, që po punojnë shumë por që nuk ka vënë për gjithë atëherë atëherë atëherë, shikojmë se si përballeni juve me këto, uh, se si ju ndihmon shkolla e përgatitja juaj për për të kapërcyer vështësitë. Mbas pak ton uh, Krybën e mqesit mishdashur mjë në orën e punës bashkë me Engin, Gjojnë dhe Gjenin. I got in between Tried to square Not be in there But I said that I should have been Hold back in the river, let me look in your eyes Hold back the river show why can stop for a minute and see where you hide hold back the river hold back one step on and did when light we are our bikes into the sky but now go against the tide those distant jets are flashing by each other. No. Ok, atmosfera është e mjel në mi këtu në orën e punës me ishdashur në Cafe Fem në 104 bashk me Enjin Join dhe Xeni. Të them emrat e plotë, Enjilami që studion për Finance Bank është në vitin e tretë, Joy Bar këtu për marrdhënie ndërkombëtare vit i parë në Universitetin Europian të Tiranës dhe Xeni Konduri, gjithashtu që të është juridikse joh, joh. e vitit të dytë, um, kështu që përpara përpara unë ja, ngatroma unë edhe, se ti thash ti e po thuajse në fund, po ti e po thuajse në fund. Ti në vitin që. Ju keni akoma kanë edhe një vit. Ke edhe një vit për për Shus mbushur vitet e të tjera. Është. Bachelorin. Tani fletja ime për ju është kjo. Kur dëgjoni për shembull që uh, punësimi rinor sigurisht uh, është prioritet ë uh, në gjitho vend, jo vetëm këtu të këne, dhe si duket po, po punohet dhe po shihet uh, me insu kritike, që në gjitho mënyrë të ndimohet, sepse në qëse zgjidet punësimi rinorik edhe në rrugë dhe zgjidet krizave ndryshme, por kur diqoni që, që vëndet janë pak, që të punësojnë shë vështir, që ka inflacion diploma, që ku dëmën e gjithë këto problemet shqiptare, ndjeni në në qik angë, të të rembeni, shpër, uh, Si, si, si e shikonin vete në lidin në këta A o thoni kjo së më përket mua Unë jam një studente Edhe ju jeni në fakt 3 uh, studente ekselencës Bursant Kështë keni ndoshta me shumë të drejt E datë të thoni që Po po, ka nga ata që i kan bler diplomat Ka nga ata që i kan marrë me mënyra ulteriore Po thëmë të një Por unë syte ka i grup Kështë s'kam se të qetësojmë Unë në bazë o sistime do, do të qaj për para Më thua e ti më fillim e një ja po shërtet, ja vjen një farë sigurie kjo fakti që ato diplom që do marrim e ke tënd, do të them, nuk është të të ndikush, po praf se ta ka dhënë dikush, por prapse prap fakti që jetojmë këto shoqëri të japësh një sfidm vete që pastaj të vazhdojmë të gjejmë punën apo që të na ofrohet ajo punë që duam ne për momentin. Ë mendoj që kam, do të them një rresh shoqëror që tani dhe kanë mbaruar dhe kanë gjetur vend të punën. Siç e thash, nuk janë drejtor. Por ka nisur në hapat e parë, ti thyesh një punë të thjeshtë në bank dhe më tej kërkojnë që të ecin më më lart normalisht. Edhe un me këtë jam, do të them që nëse pretendon që ta fillosh që nga poshtë, mund të djesh, qoftë edhe me një internship. Domethënë gjatë verës un krahasohet bëni një internship që më vono universitetit në një bankë. Pra një, një praktik punën, se thua se një, një, një stazh po, siç si e thotë po. Në një, një bankë, domethënë gjatë uh, periudhës së verës, edhe ndjehet domethënë që uh, pata Happy Horizon. Pavarësisht çfarë. Çfarë si do të them, mund ta thua se çfarë banke, është ka problem. Enteza Sampalo. Okej, shumë mirë. Atje Normalisht që një pjesë e madhe e e shkollës të formoson dhe të jep një kuptim domosdoshmë për botën edhe të përgjithshme. Çfarë bëre ti te Inteza kur kuptove për staffin? Unë tashja në departamentin e kartave, mm -hmm. domethënë merresh me, than, me uh, kartat që vinin me kartat të kreditit po, dhe debitit të tanp. Po, të, tam, të po. gjitha, domethënë gjithë procesin, nga fillimi deri në fund. Uh, dhe ishte një eksperiencë domethënë që mësova atje që duhet uh, duhet dije uh, shumë gjëra të tjera jo thjesht shkollë. Mhm. Mm dhe duhet t'ishe e përgatitur për këta, gjithashtu duhet t'kishe dhe mërë dhe një të mira me njerëzit, jo thjesht t'ishe dhe më i fokusuar puna, puna, puna Kështu që s'ju mendoj nëse nëse e nis uh, atë që thashë më parë, nëse e nis hap pas hapi, mendoj që mund të arrish më, më lart. Por nëse pretendojnë që ti sapo ke mbaruar shkollën, të fillosh punë drejtore apo në ministri si shumë prej uh, bashmoshatarëve tanë kanë. E dëgjonin këtë, po, po, domethënë ku duan ministri, për cilën ministri? Fare. Në bashkinë e Elbasanit. Ministria e financave. Domethënë, ja që ambicja s'është asnjëh, keş, po porta futat janë një problem. Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, ka ambicie. Normalisht edhe mua do të më pëlqente të isha nuk e di guvernatore e bankës apo. Mm -hmm. Por je ti njërin e ndër emrat? Jo. Më s'admëj diploma. Ështu që secili prej nesh domethënë i ka ato ambicie të veta design mind of share, design shfaqen mm -hmm. si uh, si joy, por gjithsesi uh, mendoj që hamba sapi është më mirë sepse edhe bazat e tua do të jenë më të forta. Dhe atë hapin kur ta hedhësh, do hedhësh me një vetbesim më të madh dhe mm -hmm. ti vet edhe ke drejt të drejtë ta mbrosh veten onda. Ishte shumë mirë në fund stazhit nga çishën fillim, mësove shumë gjëra, domethënë atu bëma lehtë ai procesi punës uh, aty. Po, po, shumë lehtë. Domethënë në fillim vajmën ato gjërat e para i kisha shumë të vështira, bëja shumë pyetje në mënyrë që përfundon të përfundonte sa më mirë ndërkohë që uh, nga fundi unë kisha mbaruar ato dhe kërkoja gjërat e tjera mm -hmm. domethënë për të barë dhe isha gjithë dia gjithë dia gjith ty do ai të, të qit riktheheshin në shkollë sepse ky ishte një stazh ndërkohë që ti do të ktheheshë pastaj pa. për të mbaruar vitin e 3 të bachelorit po po supozoj kështu kur sigurisht ata njerëzit që intezat kishin thënë engjë uh, ato që ndronosh a uh, të pëlqenin që të ndronosh këtu do do kishte ndënjur do sigurt kishte që në fund studimeve sigurisht të kishte kryer a besoj që po ndoshta jon atë departament sepse ishte një departament domethënë pak si nuk ishte thjesht financ, mm -hmm. unë doja diçka që ishte akoma më lidhur me financën, por gjithsesi si, si hapin në fillim. Është fillimi, është një fillim, do ta pranoja, do do të më pëlqente shumë. Sepse është normalisht si ta diu, është shumë e vështirë djesh, është e vështirë djesh. Përsa duke pasur parasysh që numri i studentëve që dalin nga shkolla është shumë i madh, kështu që mm -hmm. është e vështirë, kështu që do e pranoja, nuk do isha domën me pretendime shumë të larta. Unë unë un, mund t'i them këtë po... që edhe nga nga eksperienca botërore, domethënë kështu është ku do në botë, studentët ë uh, fillojnë si thuaç në nivelin e parë a jishë është starting level entry level është fjala që përdoret në anglisht entry level do të thonë në fillim fare dhe dhe puna atje mund të jetë thjesht, mund mos kanë të bëjnë domosdoshmërisht me degën janë ata për shembull punë që në anglisht është paralegal paralegal paraligor, që merren me patetë dosjeve, domethënë gjithë ato organizimin e punës në një zyrë juridike që mund të ishte njëjshëm me një zyrt dentisti, po them për aq kosa sa duhet mbashë dosjet e gjithë pacientëve apo të klientëve që ngjan në të po ama ama aty fillon dhe shikon si ti krijove atë admirimin për mishëtu jurist se si punohet ti fillon dhe dhe në çose ke atë nuhatjen uh, pikaz se çfarë mund të bësh, si mund të bësh, çfarë bëjnë ata. Do të thonë vjedh në thonjza zanatin. ë um, e ka e ka këtë problem e ka këtë frikë për shkakun që që oho oho ato djejun do të një punë, ato do të do të bëj dot juristen kur të dalë që këtu apo do më duhet që të, të filloj diçka tjetër. Ësht çka është fati jonë i që ne postudujem një universitet avantgard që ka vizion dhe misioni studentin dhe uh, gjithë stafi akademik jonë i duke që nësianë më të mirët në fushat e tyre, të pak të mëpërne studentet e excelensës uh, duke që nësianë se i shohim si një imash, si dhe ne, nësër pas nësër mund të bëhemi, uh, në nëzisin që ne të nëziri më të mirë nga vetja jonë, uh, dhe unë vazhdojmë atë idealizmin tim që uh, nësër pas nësër un rezultatet mia me këtë ambicitet e mia që un kam me këto qëllime që un i kam të piketuara, ë uh, un në të zgjidem të shkoj në një punë bazë në meritokraci, do të thonë bazë aftësive të mia, në kuptimin që un në atë punë do të jem ja më e mira, do të jap maksimumin tim, sepse ka shumë uh, jurista, un po flas për degëntime që me vërtetë jam në një punë po atoma s'u e din se çfarë është e drejta, çfarë është ligji. Mm -hmm. Dhe prap nesër pas nesër ë uh, Një nga këto juristat që janë në punë do kërkojnë dimën time si një jurist e aftë, uh, si uh, një njohës e mirë e ligjit dhe një sinjor person që me të vërtet mund ta nxjerrë atë. Kështu që uh, bendoj që një person i aftë, në çfarë dlaj degë, në çfarë dlaj vendi, në çfarë dlaj kohe E kërkojnë. Okay. Që... Shumë mirë, më pëlqen kjo. Ëh kriminalisti përmend diçka, jam ne kam përmendur gjatë javës kur ishte kjo çështja që bën këto konkurset, konkurse, pa. konkurse, konkurse, cila të cilat gjykohen me kompjuterë e tjerë e tjerë e tjerë që nuk mund të futesh domethënë me, me mik si thua, në këto. Ëh kjo do të ishte një formë ku ti, ku ti kam shumë mirë që do antye veten mirë, sepse thua mm -hmm. nëse këta 1 2 3 4 5 6 7 janë nuk nuk janë përgatitur sa duhen, atje ti do të bësh diferencën, do do Ësht ajo që të përmendë unë shpar që jam interesuar mbas fushës administrative, duke pasur asy shë administrate publike për të për të punsuar, dhe më thë në vëndit e lira që hapen, bë një testim dhe në bas të atyre të, të rezultateve të testimit që dhe më thëmë për të parënuar dhe të jesh mbishta dhjetë pi, mm, mm. më i mirë i shë fiton a i person zë vëndin administrate, dhe më thëmë është në bas të atyre sive dhe të miritokratsis. Më në fundë, fund, fund, okay. dhe mendoj që në një tardhme në momentin që ne do të barën shkollën do Ne mos e kuptoj. Le të marrim ato shit. Le të marrim le të marrim grishtat <laughs> e kryqzuar. Do <laughs> të vijë kështu. Ah, Thursday, zoti ambasadori Po, mirë. Shumë. Ti ti uh, ti ti marrdhën ndërkombëtare i ke me shumë pasion, marrdhëm me publikun nga sa show që po bën, po më thoshte ndisa nga këto klubet, je duke je duke punuar ndërkoh, por uh, nuk keni shqetësim, je i sigurt që do të shkëlqesh dhe do bësh diferencën? Ë, uh, besoj se po, por rësi ka që kush uh, për mendimin tim në Shqipëri do vlej dhe ka filluar ndonjë zbatore që kush kush vërtet e meriton të zë ato vend punë, unë sh, unë shkoj që në shkollë që a uh, rinja punsohet për shembull nëse ata e e, e dallojnë një një të ri që është i aftë dhe e mbajnë aty në universitet, qofsi pedagog, qofsi pjesë e stafit, edhe që aty është një fillim shumë i mirë domethënë të fillosh direkt punën sa mbaron universitetin ose si xheni që ndërkohësh akoma në universitet është diçka shumë e mirë, mm -hmm. është një hap, një shtysë që të bën test as akoma më shumë për fare, të kërkosh më shumë nga vetja. Që ju jeni shpresë mirë për të ardhmen. Më vjen mirë që dëgjoj këtë. Jam optimiste. M'vjen shumë mirë. E shohim gjithë së së plani. A dhe, Angie Lami, Jenny Konduri dhe Joy Bare nga Finance Bank Juridik dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Universiteti Europian i Tiranës. Faleminderit shumë që ishit sot me ne. Unë ju uroj më të mirën për të ardhmen dhe m'vjen mirë që ju e keni marrë me pozitivitet dhe siç the, optimizëm. Kthehemi pas pak me më shumë iš dashur Uh, Ktu kemi ndërprerje fare çfarë të publicitari. Do të thej se shumë janë që do të shikoni sonte tek Cineplex miq dashurian The Hobbit The Battle of Five Armies, ose Betaja e pesë ushtrive nga Hobbit, a, gjithashtu Rio I Love You, në dedikim ndaj Rios, kamoshivën e Janeros, në Brasil. Ose vë raziu Si që thuna da E, kemi janë në fund fare të krypitë mëgjesit Edhe të orësë punës Ne duam t'yurëm një fund javë të jash zakonshme Kemi fitues për të ta E mrekulueshme për ju Po pa tjetër dhe javim dhe fituesi Se së në lë olëta të hikim për dryshe I për sigurisht ë, Ishte për Daniel Godelli Pra i fundit që është kapër me doping Apo që është mm. akuzuar Godelli, Godelli, Godelli, Godelli. Yeah. Fiton dy bileta për në Cineplex Esmeral Bravo Ok, falim derit Vetëm këvise Kërë e fundit për sot vjen nga Hasson Derulli Ose Jason Derullo Si që zonë këta Në kënojë soni E o është Hasson Derullo Misht da shurë kjoj quhet Ča ka e mërgjë Stupid love Po, stupid love Da shuri butallaxe Këthemi sërish të hënën Këtun klab e femjën 104 Nga blend i jeri altini olta dhe lori Një dit të mbarë E një fund gja Super, të lëvë Super, të lëvë Super Your favorite color. to favorite cut times 2 she